Dobrý podvečer, želám všetkým skalným poslucháčom. Relácie hovorí M. Zostalim hosťom Vladimírom Mečiarom. Vitajte. Ďakujem. Takže dnes sa zasa začala naša relácia, ale musím vás sklamať, dnes sa nebude dať dovolať, pretože reláciu predarávame. Predrávame ju vo štvrtok z pracovných dôvodov, takže asi nám ujde štvrtkové. Asi najsilnejšia udalosť tohoto dňa by mala byť po bezpečnostnej rade vyhlási premiér niečo, čo nebudeme môcť tejto relácii okomentovať, ale určite sa k tomu dostaneme v tej budúcej. Ja vás vítam, keďže je štvrtok 15. rok, od vtedy, čo bol postrelený premiér Fico. Dnes od rána jedna z televízií vysiela vlastne celý deň o tomto atentáte. Mňa zaujalo najviac na tom všetkom, že na tlačovke povedal podpredseda parlamentu Gašpar, že sa za ten jeden rok zvýšili prejavy nenávisti o 230%, čo je šialené číslo. Takže všetci vtedy hovorili o tom, že pokoj, potrebujeme sa upokojiť, potrebujeme, aby spoločnosť sa nerozdeľovala na, na miesto pokoja je tu o mnoho viacej nenávisti, ale tá nenávisť je už neskryvaná. Už absolútne nemá podobu toho, že teda hambím sa povedať, že mal to dostať do hlavy. Ale teraz to otvorenie na námestiach, medzi sebou ľudia plnej nenávisti, to isté hovoria aj, že zaslúžil by si to Šimečka, Greling. Proste ono sa to stupňuje... Vári sa to a na tých protestoch sa to ešte viacej kumuluje a tá nenávisť prechádza už rodinami, prechádza v škole. Už si nedokážu bez politiky porozumieť učitelia s deťmi. Vy ste zažili veľa nenávisti v živote. Ja, keďže pracujeme spolupracovne naozaj od prvých počiatkov, kedy ste prišli do politiky, sa tá nenávisť takisto stupňovala. Čím vám urobili viac zle, tak tým viac nenávisti ste zožali. Ako sa dá ukončiť toto? Tak ja sa nechcem vratiť vlastnému životopisu, ale prvé označenie za nepriateľa bolo, keď ma označili za nepriateľa socialistického zriadenia, <hým> Sovietského zväzu a jeho predstaviteľov a predstaviteľov komunistickej strany Československa. Doprevádzalo ma to 20 rokov. A samozrejme bola otázka podľahnúť, alebo ten zápas zoprať a ísť. A verný zostať zásadám. Keď bolo treba odrobiť si vo nejaké 3 roky. Aby som sa očítol medzi vládnúcov triedou. A preskúmal, ako to v praxi vyzerá. Potom prišli obdobie v roku 1990 narozili sme tam na objektívne príčiny. Prvá bola, povedalo sa, prechádzame od štátu totalitného, rušíme vedúcu úlohu strany a ideme stavať štát demokraticky a právny. Mm -hmm. Potvrdil to vlak. Ale ako tento prechod má prebehnúť? to nebolo nikdy nikde sa rozpracované. Čiže viac menej molo sa treba spoliehať na to, že tí, ktorí vedia alebo vedú, by mali vedieť ako. A kam. A tam sa ukázal aj prvý rozpor veľa naivných, nekvalifikovaných názorov, veľa procesov, ktoré boli zbytočné a poškodili nás. Ale pracovala propaganda medzi ľuďmi, ktorá vždy má svoj význam, ktorá ich presviečala, že to, čo nie je dobré, je dobré. Samozrejme, že pracovali na druhej strane tiež, ale bez nejakej zjavnej podpory médií, tak sme išli na priame strehnutie s občanmi. Bolo to dosť namáhavé. Nastiaľ držím rekord za Jeden deň 17 stretnutí. Jo. Srdce dostávalo zabrať. Ale ľudia chceli počuť a vypočúvali ste a konfrontovali tie názory. No a keď sa to zdalo, že sa to nepodarí vládnúcim kruhom zvládnuť, tak jednoducho požiadali federálne zhromaždenie, aby ma dali do vezenia. sa vyhnúť, urobili sa historické kroky a procesy, o ktorých neviem prečo sa na Slovensku vôbec nehovorí a keď sa niečo povie, tak nie je pravda. Aj z kvalifikovaných úst a toto obdobie všetkých tých zmien toho, čo bolo, sa zamlčuje, to nebolo. Rok 92 a 98 nebol. Čierna diera. Povedala jedna pani, ktorá to potom odvolala. Sa za toho ale historici by sa mali viacej tomu venovať ako tá pani, ktorá už nie je. A s tým sa stratil aj obrovský kapitál nahromadenej skúsenosti. Znovu sa začínalo ale inak a úplne opačne. A stratili sa obrovské hodnoty pre štát. Aj pre ľudí. A vždy sa usvedčovalo, toto je treba, aby odôvodnili. Tie kroky, ktoré robili, no tak sa vyhovorali vo všetkom na mňa. No výborne, ale vy ste nevydal svedectvo, co stále vám ľudia hovoria, dajte knihu, dajte knihu. Možno tieto rozhovory prepísané raz video ako knia, ale je to len malá čiastka toho, čo sa robilo vtedy. Lebo aj dnes operujú s tým, že no je to tu horšie ako za mečiarizmu. No ale naozaj je to horšie, len oni to myslia inak. Takže vraťme sa k tomu, že prečo vlastne vám vytýkali mečiarizmus. Alebo čo znamená, lebo nikto mi nevedel povedať. Lenže je to zlé. Že, čo sa Teoria na to pýtaš? mečiarizmus zvykla jednoducho. Boli problémy s prezidentom. Tie problémy súviseli aj s peniazmi, celkom čistými. Tie problémy súviseli aj s pokusom o nakladanie s majetkom. Tie problémy súviseli aj s obplivňovaním diplomatických zastupiteľstiev v záujme rodiny. Problémy vznikali aj s kriminalitou rodiny. No a pochopiteľne druhý to nemohol riešiť, musel som to riešiť ja. Hovoríme a keď o Jere pán prezident videl, že jeho pozícia je otrasená, tak išiel do Prahy a spolupracoval s prezidentom Havlom, že musia zabezpečiť pád vlády na Slovensku, k tej dohode došlo, aj k pomoci z Českej strany došlo. Ďalej bolo treba nejakým spôsobom to odôvodniť. Takže na dvoch sociologických pracoviskách za peniaze štátu prezident nechal spracovať, ako by sa dalo mečiara poraziť. A okrem iného tam aj doporučovali ti sociológovia používať termín mečiarizmus, lebo izmy nie sú populárne. A bola tam taká veta, že mečiarizmus nedá sa povedať, že je to nedemokratické. Demokratické to je. Ale je to vhodné takto používať. Pretože tie slobody, ktoré boli vtedy, boli absolútne. Pre ľudí, pre médiá neexistovali obmedzenia, ktoré by ich rušili, aj keď robili nie veci. A Samozrejme, začali pritiekať peniaze. Tie peniaze pritiekali aj zo zahraničia práve vtedy, keď sme odmietli privatizáciu rozhodujúcich podnikov. Odmietli sme to tým, že sa prijal zákon, ktorý to zakazoval a zakázal aj vláde akékoľvek aktivity v tomto. Sami sme si to zakázali. No a vtedy začali aj zo zahraničia, aj domáci, platiť veľké peniaze. Tie peniaze išli do médií, ktoré robili kampaň, ktorú vtedajší vedúci kampane v novinách SME konštatovalo k veľmi jednoduchú. Úspechy sme bagatelizovali, nedostatky zveličovali. Alebo sme úspechy zamačovali. To bola celá metóda mediálnej práce v tom dobí, ktorá pracovala proti, čiže nešlo o nejaké argumentácie, ale išlo o to, že ako to spochybniť. Tá vojna mediálna natobrala taký rozsah, že aby tie privatizačné záujmy prešli, tak zahranične skúpilo aj okresné noviny. Čiže zostával veľmi malý priestor cez slovenskú televíziu niečo povedať a inak to bolo dosť obmedzené. Aj v tej slovenskej televízii, keď boli debaty, tak mi spravila, dávali tam takého jedovatého ne, diskutujúceho tóta, ale za ním sedela skupina tých novinárov, ktorí sa nazývali elitov. A tí mu hovorili, čo má robiť, čo má pýtať, ako má provokovať. A tí mu dávali buď listočky, alebo si ho pozvali, vysvetlili, kým si ja zdávali odpoveď, kde mu mikrofón bol vypnutý a... Dostávali inštrukcie. Som to všetko videl pred očami. To ono sa to teraz deje tak isto a Peter to sa vám ospravedlnil, že naozaj narobilo veľa aj vám, aj vašej rodine. No dobre, ale 30 rokov je za nami. Je to tak, no ale... Aspoň môžeme povedať, že no, dobre, tak pochopil, len to vám, vám nevratí tie roky. Ale tá Myslite politika že... medií bola a ona je poplatná teraz priznať si vinu alebo chybu je pre nich takmer nemožné. A vždy je potom už teraz Takže česť Keby sa vrátil, čo by nám spravil. No o to tam ide, ale ešte mi napadlo, že syn teda vnuk sa teraz učil na psychológii, že keď chceš niekomu ublížiť, tak prvé je zaškatulkovať ho vytvoriť proste obraz, ktorý ty vytvoríš v a šíriš ho ďalej, vznikne reťazová reakcia. A druhá vec je, že každý jeho úspech ich hneď vyvážiť akýmkoľvek miniatúrnym neúspechom. Čiže ono na to asi existujú nejaké plány normálne, že podľa čoho sa ide, len prečo to ľudia potom, tí, čo nemajú psychológiu v škole, nechápu a prečo tam mládež no, potom povrť, tak ja rýchlo som sa podľahne. rozhodol po tých voľbách, ktoré sme vyhrali? ale nezostavili vládu, že som z parlamentu odišiel. Keď začala represia voči funkcionárom a AZDS, tak som išiel do prezidentských volieb, nazbieral ešte veľa hlasov. Výsledkom bol, že ma prepadli v dome pomocou výbuštín za asistencie 240 príslušníkov policie a špeciálnych oddielov a v 13 autách odvážali na výsluch do Bratislavy Obvinený som bol z toho, že som neprijal predvolanie na políciu, aby na polícii som sa dozvedel, že mi to predvolanie nikdy neposlali. Áno, to sme tu hovorili. Čo je, to tam bolo. Nikto nevie, či nás chvala, lebo náhodou to sa tiež nedozvieme už. Nie, to bolo dohodnuté. Dohodnutá akcia medzi prezidentom politiárneho zboru, ministrov vnútra a šiefom organizačného odboru generálnej prokuratóry. Dobre. To, to je overené, aj na mieste dokázané. A keď sa takto šíri nenávisť, a je to stále rovnaké od vašich čias, ja neviem, či aj pred vašimi časmi, ešte som to nesledovala, venovala som sa iným témam, nie politike. Čo sa dá urobiť? Lebo potom, ja neviem, v polícii dve skupiny. Medzi lekármi dve skupiny, medzi dekármi dve skupiny. No, zoberte to tak, že tu boli problémy objektívne. A tie objektívne vyvolávali rôzne pocity. A namiesto, aby sa tie problémy vyriešili a vysvetlili, tak zapersonifikovali to preto, lebo ten. Áno. A v podhodili niekoho. Tuto máte obeť, tu sa vyzúrite. A, a nechajte ju. nás tak, my si zatiaľ nakradneme. No dobré, teraz Ak už skrális, nie je čo kradnúť. Tak potom, čo sa deje? Už na hoze asi nie je už čo kradnúť. Takže... Tak nie, ten politický zápas o mozi je vždy. vždy. Ale vždy taký špinavý. Vždy existuje ozdroje, o investície. Niekoho je to len túžba pomoci, u niekoho je to tým na ale... majetku. A teraz, ako pozerám terajší no. nepokoje, tak tam vidím veľa psychopatov. Veľa ľudí z ktorí sa orientujú na túžbu pomoci viacej ako na čokoľvek, ktorí sa cítia povolaní využiť ten okamih, tá kríza tu je, využiť ten okamih krízy na zmenu a seba presadenie, ale bez riešenia pre ľudí. No. A to je tá podstatná vec, že v podstate Slovensko by dnes potrebovalo odpoveď na tri otázky na ktorú neví odpovedať vláda a nevie odpovedať ani opozície. Tá prvá otázka je, čo je to politická strana a ktorá má byť pripustená k voľbám. Aby sme sa zbavili všelijakých tých súkromných buniek nazývaných stranou, ktoré idú vyložené za osobnými cieľmi. Napríklad teraz máme z mladí 5 ľudí, ktorí sú predmetom šetrenia. Všetci piaté vystupujú zo so zúrivosť, nenávisťou. Rýchlo, rýchlo, preč, preč? Aby sme my. Potom vrátili to im a budeme ich my stíjať. Ale rýchlo to treba urobiť, kým nestačí ešte ísť ďalej. Dobre, nie, nebola by to cenzúra. To je nerešenie v záujme spoločnosti. Dali by sa len určité pravidla, ale nie je to to, čo môže nie, nie, nie. zvýšiť. Sa, čo je politická strana? Politická strana musí mať niekoľko tisíc ľudí, musí mať pôsobnosť niekoľko rokov a musí mať pôsobnosť za väčšie územia Slovenska. Ale to to aj boli teraz, základné tézy, ktoré sa rozoberali no? v 90. rokov pri príprave zákonov a vôbec riešenie politického systému. Taká bola dohoda. Na to nepre, neprešlo? E, Lebo ja žijem v tom, že takto to je a preto si myslím, že Matovič tým, by vôbec nemal existovať ako navrhoval Nerobte politické strany, pretože neexistujú. Urobíme o dva roky voľby a za ten čas sa možno niečo vyprofiluje. Za dva roky sa nevyprofilovalo nič, len väčšie rozpory a začali nadobúdať väčšiu podporu vnútia ako politické strany. To nebolo nejaká zvláštna vec. Ďalej tam boli veľmi problematické aj iné veci, že sa používalo strašenie ako metóda. Strašenie ako pocit neistoty a ohrozenia. A vtedy, keď sa ľudia boja a sú ohrození, sa ľahšie ovládajú. Jasne. Tak sa to šírilo všade dookola, čo bude, aká katastrofa, keď sa toto stane. Čo sa stane? Nič z toho sa nestalo. Ale tí, ktorí to šírili sú v politike ďalej, ďalej používajú. A ďalej to používajú. Presne ja to, to... toto používajú. Ale zase, prečo to ľudia neprekúknú? Ale vždy skupinu ľudí, ktorá to potrebuje. Ktorá potrebuje, aby niekto povedal. Samozrejme, dnes je taká zmes všetkých možných strán v boji o moc. Zoberte všetko. To je jedno, kto to je, čo je, aká je, ale niekde je toto preč. A nech prídeme my, ale my to sme kto. No veď práve. A s akým programom? Bola taká hra, keď sme chodili do základnej školy, volala sa Mačka Žák. Uh -huh. Boli to také sáčiky, v ktorých bola nejaká hračka. A za korunu sme si mohli ten sáček kúpiť a pozrieť, čo tam je. Zklamanie bolo že časté. Ďalej, bo booria, len nás dajte do vlády, my vám potom povieme, čo chceme robiť. Ale teraz nevedia povedať, čo chceme robiť. Skočím teraz do prítomnosti, čiže, prepačte. som povedal prvé, že teda politické strany sú nositeľia tejto krízy. Samozrejme, za pomocí médií, to sú prostriedky iné, ale ten základ ide z politických strán. Tak to už v histórii bolo. Nedávno bol takýto spor v Taliansku. Prišiel Berlusconi, zrušil všetky strany a povedal, a ideme znova doba. A postavili nové podľa nových kritériá, Taliansko funguje a ide ďalej. A rieši si svoje problémy postupne. Čiže to je tiež riešenie. My kým neurobíme poriadok s voľbami, demokratizáciou volieb a poriadok s politickými stranami, poriadok v tomto štáte poriadok v tom smere, prechod organizovanej demokracii a výberu a rozhodovaniu, tak to tu nebude. My si robíme zbytočné dojem, že to je vyto, to je šímečka, to, je, to sú ako si. My musíme to, koho na tejto scéne, ktoré si to odohrávajú, ale tá chyba pramení z iného a oni sami to neriešia a nemajú riešenie. Ale to musí riešiť parlament. Akože parlament? To sa musí riešiť niekde aj teoreticky, kde neexistujú a nerobí sa nič no. v tomto smere. Naopak sa to zhoršuje. A mnoho vecí, ktoré sú teraz predmetom nespokojnosti, pretože tu sme v strašne smiešnej situácii. Minula vláda má sa svojom 20 tisíc mŕtvol krvavé ruky. A o tom sa nehovorí. Ale nehovorí o tom ani Ficová vláda, ktorá by to mala použiť. To je jeho chyba. Teraz troška začali, troška. Trošku? Už mali byť osoby vyvodené k zodpovednosti. Vraj to nejde k voli prokuratúre, a vy ste právnik. Akú Prepačte, úlohu? ja tuto nebudeme hovoriť, že som právnik, či nie som právnik. V dobe, keď to bolo aktuálne. V dobe, keď sem bolo možné hovoriť proti. Ja som v tejto relácii povedal o všetkých porušeniach zákona, ktoré urobil Matovič v súvislosti so svojím rozhodovaním o tom, ako postupovať pre liečbe COVID-u. To bolo všetko povedané. To stačí len uh, zobrať... z archívu. A povedať, toto je, ten paragraf, dopísať čísla, paragraf obráť dá zodpovednosť. treba nové skúmanie. Ale prečo by brali mňa? Hm? Škatulka. No, lebo majú hotovú vec. A nechce sa im do nej rýpať. Ani jednej, ani druhej strane. Fico si myslí, ak nerípne, že budú k nemu milostiví. Ono si myslí, on ak on... nerýpne, tak sa bojí a dovolujú si ešte viacej. No na tomto je to asi založené. Lenže ako z toho. Momentálne má Fico toľko nepriateľov, lebo on už ako persi... personifikovaný slovo. V riešení politických strán. Pokiaľ ide o médiá, tak médiá si robia vždy svoju robotu. Sú za niečo platené, za niečo nie. Ale toto sú aktivisti. Takto beriem aj novinárov, že majú svoju robotu a sú za niečo platení. E, môžem s tým nesúhlasiť, ale pre mňa je to len prostredie komunikácie, nie je to cieľový objekt komunikácie. No ale tým, že neboli novinári, ale aktivisti, tým ničili aj vás. Ale je tam... Bezbrehým Je tam iná funkcia v tých médiách. Šírenie psychózy davovej psychózy. Zoberte, ako to médiá podporujú. Zasada parlament, máme každý deň celonočné vysílanie vysielanie na STV2 o tom, čo tam je. Každý deň máme spravodajstvo niekoľkokrát o tom, čo tam je. A každý deň má každá televízia nejakú debatu s poslancami o tom, čo tam je. Jedný. Čiže hodiny sa venujú vnútorným vzťahom a žabomyším vojnám politických subjektov v parlamente, ktoré nemajú pre ľudí inú význam, ako povedať, títo sa nedôhodnú nikdy a títo nevedia. Nevedia. Keď sa ma chcela skočiť do reči, tak to bolo o tom, že KDH malo dnes tlačovku, kde teda vyhlásili, že oni sú stranou pokoja a oni sem prinášajú len to, aby rodiny sa mali dobre a že to je teda ich cieľ a o to neodstúpia. Teraz dali niekoľko bodov, čo je tu zlé, ale riešenie žiadne. vraj riešenie dajú, keď budú vo vlade. Keď nás zvolíte, tak potom na Mačka žáka, no mačka Vobres. A veď kresťanskí demokrátny nie sú noví na scéne. Oni tu boli od roku 1990. A majú za sebou pekné svinstva. Mali 48% pred voľbami a po voľbách druhé miesto, ktoré šokovaní nevedeli dobre obádiť. A čo robiť? Vo vláde pôsobili v rôznej kvalite. Vláda moja padla oni prevzali moc v štáte. A prevzali to k horšiemu. A priznali sa k tomu vlastne, že za všorošové peniaze vás hodili. Áno. Normálne a, sa priznali. A viedli to k horšiemu. Takže čo vlastne ľudia získali s tým, že mali kresťanských demokratov? To nebolo kresťanstvo, veď kresťanstvo sme riešili my. Riešili sme slobodu všetkým náboženstvom a zmúviť s nimi a vrátenie majetku cirkvám a školstvo cirkvám a platí duchovných sme riešili. A kultúrne zabezpečenie potrieb cirkvy, štátne sviatky cirkvy, to sa vyriešilo. Národnosti sme vyriešili všetky. všetkým dostali, napríklad Rómovia a Podkarpatská Rus dostala písmo svoje aj gramatiku a začali sa vyučovať, venovať sa tomu, Venovali sme sa všetkým ostatným, to už maďarskú národnosť sme riešili, kde bol veľký problém so snahami o autonómii. To, to všetko bolo vyriešené. Toto je tá čierna a o tom diera. Sa nie no presne, povedia čierna diera, ale konkrétne, že toto všetko sa vyriešilo a že ako to pomohlo Slovákom v tom, aby sme už v tom čase sa neišli zabiť dieťa. To napríklad riešenie, ktoré som prijímal, do dneska platí, veď existuje zmluva s Maďarskom, ktorú som ja robil. A 20 rokov uplynulo, plínulo, plínulo ďašerky a hovorí, že nemáme lepšie. Ale nespomenú to. Nie. to. nie. Riešili sa mnohé technické problémy, a ktoré sa dneska nevedie vyriešiť. Ale riešenia už na stole sú. Aj spôsoby, aj obsah. Ale nemá to kontinuitu. Výhľa sa niečo iné a idú inou cestou. Prišiel Mikloš z Durindom a povedali si a na čo je nám tu štátny sektor, my to všetko rozpredáme a nech sa o nás starajú. No, rozpredáš. Ale dáš aj súhľad, že odídu prež disky, odídu prež dividendy, ten si vytvorí svoj vlastný dodávateľský systém, svoj vlastný systém a údržby. no a na tom prerobíš strašné peniaze. Neverím, že to nevedeli. Určite Ale tam bolo v pozadí niečo celkom iné. Čielenie to vedeli, čielenie a čielenie to robili ale okrem mňa nebol niekto, kto by sa postavil proti, aj keď som sa postavil proti, keď vravíte, že neviete, čo máte robiť. Vždy som mal policajta na bráne a obvinenie z hocičoho vymysleného. Ale musel som prejsť do obranej pozície. Vždy vedeli, ako potlačať slobodnú volu, obviniť pred verejnosťou a teraz sa čistí. Vedeli, že sa vyčistím, ale máš rok robotu. No a, takže... a máš rodinu, ktorá tým trpí. To nikto no, si neuvedomuje, že za politikom je rodina. Samozrejme, že to všetko bolo. To, ako si sme sa aj vedeli doma vyrovnať a porozprávať sa, čo je potrebné a čo nie je potrebné. No lebo dnes je deň rodiny, ako svetový deň rodiny. Aby ste nikdy nehovorili o tom, že... to... čo tá Margitka všetko musela zniesť, čo tá Magda všetko musela zniesť, chlapci. Takže možno dnes by bolo také nejaké v deň rodiny Aspoň si spomenúť, že, že aká je tá vaša rodina a čomu vďačíte, že bez nej by to asi nešlo, ako to ja pozorujem za tie roky. Ja vám uvedem príklad z rodiny taký praktický. Vnuk sa uchádzal o štúdium na Vysokej škole technickej v Brňa. Odušil do Brna. Pýtal som sa ho prečo. V Bratislave len uražili a v Brne mi ruky podávali. To je, no ale to je presne to, čo sa dialo vašim deťom. Ja som sa rozprávala a s Magdou, vašim vnúčatám. Akože to... došli rodičia a povedali, že odmietajú chodiť do triedy, kde chodí mečiarov vnúk, nech ho vyhodia. Boja sa tohoto prostredia a tých predsudkov, ktoré v ľuďoch sú, ale... Tu by mal každý rozmýšľať svojou hlavou, svojím rozumom. Nie preberať tieto hlúpe názory, osvojovať si ich. K čomu to dovedie? Čo chceš vlastne dosiahnuť? Čo ty chceš dosiahnuť? Čo ty chceš urobiť? Čo ti to umožní? Čo ti to pomôže? Tá prvá otázka je teda o politických stranách propagande, kde napríklad teraz Fico navrhuje, aby neboli nedelné diskusie. Je ja sa za to vyboliť? Ale aby ste nevyhodili politické strany. A keď je téma... <laughs> a to ľudí vystav... nebude zaujímať. ...bož sme vystávať diálnec, tak sa zavolajú odborníka z Univerzity zo Žiliny. No a to 5 ľudí bude sledovať. Zavolajú sa odborníka zo stavebnictva a rozobráme si to, budeme sa rozprávať. To si takto myslia mudrí ľudia, ale média majú skúsenosť. Zavoláme polnohospodárských odborníkov, praktických odborníkov. A budeme sa s tými rozprávať. Načo sú tam politicky polovzdelaní alebo príhlúpli poslanci? Preto ktorý... lebo môžu rozhodnúť. A tí múdri ľudia, ktorí sa tam budú rozprávať, nebudú nikoho zaujímať, lebo nemôžu rozhodnúť. To znamená, že ja to sú šíriť vedomosti medzi ľuďmi? Nie. Potrebujú šíriť polhlúpoť a polopravdu? Nie, potrebujú šíriť škandál. Lebo ten, tí ľudia zaujíma. E, mediálna... Prvá hláška je, že musíš zaujímať, negatívne veci ľudí zaujímajú. Skôr si pozrú, že tam niekto podrezal svojich 5 detí a ešte sa zastrelil, to dajú ako prvú správu, lebo to budú pozerať všetci. Ale keď tam dáte niečo odborné, že teda, no tak to závisí to fakt od diváka, čo vysiela televízia. Problém existuje, ale ten problém sa môže vysvetliť. Takže je odborné riešenie, ako z toho a je tak, že začneme na seba brýskať a ty si tým a ty si ty a ty si tam a, si tým, a, si tým, a to, nikto to... už nič nerozumie. A nevyrieši sa nič. jasne, je tam krik a nič sa nevyrieši. Toto je to, čo hovoria. na seba, Toto rozvádajú ľudí, niekomu sa zdá, že by to mohlo byť takto, niekomu, že by to mohlo byť inak, ale obidvaja hovoria zle. Ja by som vypínala mikrofóny, ako keby som tam bola ja režisér, tak vypínam mikrofóny. Keď začne niekto hulákať, koniec. Takže to je, by ste museli mať vôbec No, no to je pravda, že tie relácie by nemali veľa slov, ale aspoň by ten divák niečo počul. Takže vy by ste vôbec nedali, lebo ja zase si myslím, že KDH by malo bojovať za to, aby v nedelu bol pokoj. Ja viem, že môže si to vypnúť. KDH jeden schopný človek, ktorý je karasko, ostatné, nie. Hm. A jeden neuťahajú. A tie na ktoré si ja ju nemajú. Karasmá. No, len teraz si predstavte, že progresívci sú väčší ako KDH. Ano je to ešte horšie. No, práve som sa chcel opýtať, že kto by podľa vás mohol byť s progresívcou premiér. v premiéru? V tam ten ekonom je dobrý. Ten by splňal kriterie. S progresívcou len... v nie. No? Bohužiaľ ani jeden. No, a teraz a ešte chcú pritiahnuť kritériá, ktoré existujú. Tak, a teraz ešte Matoviča pritiahnuť. To znamená, že teda splýva liberalizmus a tento krajný extrémizmus ako bol Matovič, čo z toho vyjde? No, z toho vyjde fašizácia. Čo z toho kryženia vyjde? Aký bude výsledný produkt? Hrozný. To znamená, že rehabilitujú všetky chyby, ktoré Matovič urobil od tých ľudských životov cez ekonomické chyby, cez politické chyby, ktoré urobil on. A ich božstvo, bývalá prezidentka, ktorú stále veľa a ona urobila veľmi veľa zlá. A nikto to nespísal. píšu o nejako o úžasnej. Takže teda toto je jedna časť tých politických vecí. A ešte teraz taká vec, ktorá ma trošku aj pobúrila a trošku aj rozosmiala, je návrh, ktorý predložil Danko, Predlžiť volebné obdobie všetkým voleným funkcionárom miestnej a regionálnej správy na 6 rokov. Ako to čítate? Ako bol <laughs> Veľmi jednoducho. V celom európskom demokratickom svete je uznaný štvorročný cyklus ako cyklus, kedy každé 4 roky sa musíte zodpovedať z toho, čo robíte, vystúpiť pred ľudí a ľudia majú možnosť rekonštruovať. 6 rokov je príliš dlhá obdob, obdob, doba, keď nie sú vybudované iné kontrolné systémy a v podstate by pôsobili antidemokraticky. Niekoho by zabetonovali, mali by pokoj. Títo ľudia, ktorí to navrhujú, budú vďankovi vďační, že to je dobrý nápad, veď my anu. sa budeme mať ďalšie roky dobre, ale čo im dáva? Nič viacej nedáva. No dobré, keď sme už pri Dankovi. Takže toto sú proste extrémy, keď ten Danko to robí kvôli sebe. Chce sa zavďačiť, vybudovať zasa nejaký názor, povedať, že tu je, že žije a tak dáva jednu vec. Dobre, Zadovol... ale chce zachrániť SNS alebo? SNS ako strana neexistuje. Keď mu povedali, že má podporu verejnosti 1,5%, dožadoval sa okamžite odvolania to je súkromnej spoločnosti, ktorá prieskum robila. Ďalšie potvrdili do 3%, že má, že viacej nemá. Čiže on podporu nemá ako osoba, ale pritom má neskutočne nekriticky veľké osobné ambície. A tie smerujú aj voči Fico. Fico bol pre neho pán Boh, kým sa ucházal o funkciu predsedu parlamentu. Funkcia predsedu parlamentu padla. Padla aj funkcia ministra športu a to nejde o toho ministra športu, išlo o typos. To tiež mu padlo. A teraz hovorí... Všetkým ide o typos. Fico nerobí to, čo by robiť malo. Vystupuje z jeho kritikov. Nechcem, aby padla vláda, to vždy doloží. Ale chcem, aby išli breč... No na, na toto to som sa vás chcel opýtať. Ale, už ste to povedali, ale prečo ide až tak, lebo ako chápem to všetko, čo hovoríte, chápem aj to, že chce sa nejakým spôsobom vyčleniť, aby si ľudia všimli, že voľte se, my sme pre vás urobili toto, toto. Ale prečo ide až tak neférovo, že povie, že on nie je chorý a on nie je starý, to, to už je ako, že to je viac ako osobná úražka. Môže mu to nahnať hlasy? Môže to robiť s tým, že dobre, poviem to a, a budeme mať veľa hlasov? Ja som tu v oktobri v minulom roku povedal, že ak chcete konsolidáciu v koalícii, zbavte sa ho. Áno, vtedy ste hovorili, zbavte ano, sa A Vtedy prišli veľmi zlé ano, reakcie. To, ja veľmi som si zlé. myslela, že na čo to rozprávate? Na zo strany smeru. No? Dneska je od tej doby 9. mesiac. To už je čas na pôrod. No a už toho máte ho vonku. Je už, už sa narodil. Ešte, no. ešte potrebujete urobiť si iný rozbor toho, cieľe toho človeka, ktorý sa spojí. S kýmkoľvek tomu bude garantovať niečo pre úspojenie jeho ega. No ale Keď takých tam je väčšina. Na to, čo bude s tými 5 miliónov 400 tisíc ľuďmi. No ale väčšina je tam On, taká. Kde budem ja? ja som predurčený. Ja sa tak cítim. No ale pozrite sa, Migala na Mňa máte a mňa No a máte príklad Migala, ktorý tiež sa tam dostal takto, že on je minister a to som taký prekvapený, no však z novinára minister, že ja nemám žiadne skúsenosti, ale vedel som sa postaviť proti. Takže toto povedali... Fico prečo urobil takú obrovskú chybu? Že... Nemal inú možnosť? Kto Fico, že dal Nigalovi a Huliakovi. to a... tak túžil pomoci, že mu bolo jedno, ako skonštruuje. Moc, keď bude predseda vlády, koho príjme, nasľuboval všetko možné. dneska ho to trestá. Mal už za toho poldruha roka x možností, ako to vyriešiť. Ako? A nepoužil ani jednu. Nepoviem, čo mala robiť. Ale dalo sa, Nie hej? Nie som jeho poradca. Nie, len to vyzerá, že sa z pohľadu zvonka to vyzerá, že sa nedalo. Ta bola veľmi pekne, aj vo ovecných riešeniach a inak. Ale dneska je aj on trošku mimo. To treba povedať. No ale sa. aj to má trošku ťažké, lebo osobne na ja ňo je... Preto hovorím o tom, že dnes je ten deň nenávisti, že dnes fakt sa má začať krotiť nenávisť. A smerujem k tomu, či sa začne niekedy povedal krotiť. Povedal som, že potrebujeme tri body. Prvý sme povedali, no. že to je politické strany a voľby. To je dôležité. Je to zlé. Je to zlé, treba to zmeniť. No. Tie zmeny, čo vám hovoria po krajoch a podobne, to je ešte väčšia blbosť. A teraz poďme k tomu druhému. Ak chceme, aby tá spoločnosť pokročila ďalej, tak musíme si rozobrať, Čo budeme šetriť. Uh -huh. To znamená, musí byť rozpracovaný program úspor vo všetkých oblastiach činnosti štátu. V čom môžeme prejsť na režim taký, ktorý neohrozí životy ľudí, niekde siáne na úroveň, ale zbaví nás zbytočných strát z neefektívnych nákladov. Tento program nemá nikto. A ak má, tak koalícia mu ho zruší. Nemá to koalícia. Nemá. Koalícia naopak zvyšuje náklady štátu a nešetrí. Nemá to. Čiže nemá to koalícia, nemá to opozícia. Opozícia hovoruje, dajte nás do vlády, my potom nájdeme. Uh -huh. No čo umiestnite svojich kamarátov, straníkov, rodených príslušníkov a budete mať pocit, že vládnete alebo vás budú oslovovať ale nevybavíte nič. Sú tam aparáty, kde sú niekde kvalitnejšie, niekde menej, ktoré urobia a robia meno tomu ministrovi, ale tí ako nositelia hodnot a smerovania veľmi nezavažia. Ďalej, toto je tá druhá oblasť. Je to pravidlo, ktoré v každej domácnosti, keď ti chýbajú peniaze, začneš šetriť. Musíš, nemáš inú možnosť. Nemáš, inak skrachneš. A tu tento program nie je. Ani ho nikto netvorí. Tretí bod. Keď sa chceš z toho dostať, musíš... Toto je jednoduché vysvetlenie ekonomiky a politickej, alebo ekonomickej vedy, kde zarobíš. Kde získaš? To znamená, aké budeš mať príjmy. Aké máš robiť investície. Ktoré druhy činnosti máš robiť. Čo ti prinesie spoločenský úžitok a zisk dlhodobejší. Čo budú špičkovéci, čo budú stredné, čo budú no iné. Hej. A aby sa toto mohlo urobiť, tak okrem toho, že sa povie, v 90. rokov išli do energetiky, ciest, oživovania podnikov a podobne. Ale nepodarilo sa nám, ale bolo to rozpracované, ale nepodarilo sa. Nemáš výsledok, nemáš nič. Že musí nastúpiť isté percento, vtedy som hovoril o 12 percentách, vysoko kvalifikovanej práce. Teda zarábať musíš rozumom. A vtedy vytváraš príležitosť pre vlastných ľudí, vtedy vytváraš dlhodobý základ pre rozvoj niektorých odvetví a utváraš priestor pre modernizáciu a rýchlejší pokrok dopredu. Dobre, Ak naši... neprejdeš na prácu, ktorá je založená na hodnotách tvorivosti, tak tú špičku nikdy nedosiahneš. Budeš vždy vykonávať z toho, čo ti povedia pomocné práce pre nás alebo montážné práce. Pre nás máš vlastnú pracovnú silu, tak to rob. Ale keď sa to hodí, tak ten, čo ťa použije, keď ťa nebude potrebovať, tak ťa, tak ťa pošle preč. Dobre, Nie, povedzme, že... To jednosmerné zameranie hospodárstva na automobily, jednosmerné zameranie na to, že rozvojové veci si riešime fondami z únie musíme vytvárať vlastné hodnoty a vlastné zisky. Ani jedna z vlád toto nerobilo. My sme vytvorili nejaké rezervy, ale tie sa potom rýchlo rozhádzali. To len často nám v tom bráni prostredie Európska únia, lebo aj by sme to chceli inak, ale už sme istým spôsobom tiež zaškatulkovaní, že teda automobilový priemysel môže ísť k nám. Takže ako toto isté dnes povedali na tej tlačovke KDH, že treba, že nemáme byť mondážná dielňa a podobne máme ísť do iných investícií. Ale ako keď to okolie? Vrátanie teda tej Európskej únie, ktorá nás pribrzduje v tých našich nápadoch? To je investície do duševných služieb. Na to potrebujete mať kvalifikovaných ľudí, vysoko kvalifikovaných, no. pripravených takúto prácu robiť. Nikdy to nebude viacej ako 12% objemu ekonomických činností. Tomu sme mali prepočítané, že sa to na viacej nebudeme mať, ani sa to nedá vzhľadom k tomu, čo je. K potenciálnu Tak tí schopní vždy budú utekať inde. To je nielen otázka platov, ale aj otázka príležitosti uplatniť sa a realizovať sa priestor, v ktorom žiješ. Ale keď je dokázané, že blbneme, že teda mládež nemá také nároky, sa na ňu nemôžu klásniť, že nemôžu sa klásť na ňu také nároky, aké sa kládli predtým už na vysokých školách a potom sa dostaneme ešte k bezpečnosti. Takže čo máme urobiť? Stalo sa to v 90. rokoch, to za tieždeň docenuje, že sa vytvorila večia príležitost kú vzdelávaniu v odboroch, ktoré sa dovtedy na Slovensku neprednášali. Mm -hmm. Ale podarol sa aj druhé, tým vládám, ktoré prišli, že tých pedagógov a tých, ktorí vedia zamknú do tých škôl a fakult a univerzit a nevytvárať spoločenský priestor na ďalšie pôsobenie. Ano. Že vlastne tú špičku, ktorú sme si vychovávali a pre ktorú sme vytvárali priestor, tak vlastne do istej miery od tej spoločnosti akoby oddelujeme. Oni napíšu, odprednášajú, sú radi, keď ich niekde prez... Ale priestor dávať poznatky, sprostredkovávať ich, ten im nevieme vytvoriť. Takisto je? je veľa vecí pofiderných, kto môže so študentami rozprávať. Aj to ich brzdí. A už sme v kaši. A ináč aj tá prepojenosť praxe a vedeckého výskumu. Ja som bola na nejakom kongrese mladých vedcov a tam ma zaujal proste mladý človek, ktorý vymyslel niečo ako blombu do zubov, že sa tam nejaká vec tlačí, ktorá tam zostane navždy a ona má nejaké liečivé schopnosti. A však to je úplne fantastické. Potom to siahne každý zubar. A on, že prečo? je že však je to dokonalé pre ľudia. Onže, Dobre, ale ale viedem... oni o tom nevedia. Vie o tom len ten mladý vedec dostane nejakú pochvalu, diplomia, neviem čo. Ale žiaden zúbar sa o tom v živote nedozvie. A ja hovorím, že ale prečo? Prejde, no lebo ja tu nie som na to, aby som to predával. Ak to prejde, skúškami, už mala byť založená prevádzka, ktorá to no, nie. Produkovať a už mala byť obchodná sieť, ktorá to bude sprostredovať. takýchto vecí my ďalej... máme kopu, tí mladí veci, alebo aj... Z toho jedného toho riešenia to treba reťaziť. No a, to, to a prečo potom ďalej a to ďalej. Takže to všetko Slovensko je schopné. Veď my sme fakt Potenciálom národ. ľudským. Nie je schopné neschopným vedením. No a každé vedenie je neschopné? Od roku 1998 áno. Hovorím to s svedomím, pretože aj v období, keď bolo obdobie konjunktúry a pomerne dobre sa vládlo Ficovi, tak aj vtedy si pomáhali úvermi, ktoré naopak mali tvoriť zisky pre horšie obdobia, tak aj vtedy brali úvery a rásli úverové linky a zaťaženia. Takže to, to, to si mohli tiež mať príklad z Európskej únie. Tá, tá tiež je spôžičiek, a to ich posplaca a koľko ich ešte chcú nabrať a ak kvôli akým cieľom. No, Európska únia je kapitola sama o sebe. Keď ste začali môžeme k tomu prejsť. No veď a Lein, to, to ma teraz veľmi potešilo, ale povedzte to vy. E, aféra von der je dávnejšieho jeho charakteru. Ano. Tá súvisela s tým, že v tej firme, ktorá sa zaberala otázkami anticovidových věčí, takže pracovala jej manžel a že ona sa zamiešala do obchodu a uzotvorila obchod firmou Pfizer na miliardu 800 miliónov eur. Obchod bol na okamžitú dodávku 900 miliónov Vakcín. vakcín a prísľub na odber 900 miliónov ďalších. My ich stále bereme a stále platíme. Alebo ich viacujeme, lebo už sú respirované. A COVID nemáme. A COVID nemáme, presne. A ona je komisárka. No a samozrejme, že teraz sa začalo šetriť a začali to šetriť takže že žiadali, aby sprostredkovala a odovzdala informácie, ktorá má ona osobne s tou firmou a ktoré má Evropská komisia s tou firmou a s týmito prípadmi. Odpoveď bola, že nedá. Áno. Ide no príklad. Keďže nedala, tak to išlo ďalej, až potom dala opravené vyhlásenie. že už to nie je. Áno, sms neexistujú. Vidím, že relácie na to sú a reakcie také rozličné, na to, čo robí a čo hovorí okolo tejto veci. No, ale súd rozhodol. Ale si myslím, že niektorí ho tam držia len preto, aby mal kto boskávať Zelenského. Keby odišla, nedostane pusu. A patrí do tej skupiny, ktorá je militaristicky zameraná. Vidí budúcnosť Európy Evropy. V zbraniach ano, máš a máš v vočiach, keď v v a municiach a je ochotná preto obetovať celú Európsku úniu. Na teraz má aj možnosť, tak, ale toto jej nevezme tú možnosť, tento teda škandá. to pri tom prvom, čo sme povedali, no. tá firma Pfizer. Čiže ak ona chce pôsobiť ako politická, morálna autorita, tak si nemôže dovoliť takýto prešlap. Ja nehovorím, že sa dopustila trstné činnosti, pretože ešte tu nie je v tom štádiu, aby sa to... Uberlo, a možno sa im to podarí ututlať tak, aby sa to v tomto smere neuberol. No, ale v tom už súd rozhodol jednoducho, že aj sms Že je povinná vydať tieto informácie. Ona ich teraz nevydá, lebo ich nemá. Aha. Ale nepovedala dovtedy, že ich nemá. A prečo tí všetci moralisti Čiže, nepovedia, nahle, že nech ich hneď Toto povedala, že nedak nahliadňu tu pre posúdenie veci dôležité veci, tak je otázka zodpovednosti za nakladanie s tými dokladmi, zodpovednosť za brzdenie vyšetrovania. Mm -hmm. A je otázka, kto to robí, či iba ona, alebo celá komisia. A podľa toho by mali byť aj robené závery. Z hľadiska toho, čo je doteraz známe, je jednoznačné. Nemá čo robiť vo funkcii. No ale nikto sa neozval. Odstúpenie a keď má. Nemá odvahu odstúpiť, tak okamžite odvolanie. No? A to neurobia, Niech do Bratislavy nechodí niekto z Európskej únie hovoriť, to máte tak, to máte tak. Jasne. Tu máte takú stiažnosť a niečo také. Hovoriť o našej korupcii, keď oni sú najť korupci. Keď jasný. vy zatajujete podozrenie z obrovského mračná korupcie a z obrovského mračná hospod, nehospodárnej činnosti. Takže ak je sama vina, sám odstúpiť, ak je to vina Európskej unisí, celá komisia preč a nové veľby komisia. Veríte tomu, že by sa to mohlo stať v najbližšej dobe? Ja neviem, či za to stane. A ako poznám tú skupinu, ktorí tam o tom rozhodujú, to je tá známa militaristická Mníchovská trojka. Ja, Mníchovská trojka, to, to sú Angličania, nemci a francúzi. A francúzi že ju budú držať a tlačiť, pretože zobrala na seba zodpovednosť aj za iné akcie. A aby tú zodpovednosť niekto odniesol, tak možno na to bude vyhovovať. Ale ak má existovať dôvera k orgánom Európskej únie, aj keď na minimálnej úrovni, musia preč. Ak to neurobia, môžeme povedať, že hnojsko je nie len u nás. Je aj v väčšie. A ešte väčšia kopa a väčší smrt. No dobre poďme k Mnichovskej trojke. O čo sa snažia? Snažia sa, samozrejme, aby nebolo mier. Keďže tak... dnes sa má rokovať v Istambule o miery, tak začneme. Zoberme tým. to tak postupne. to zoberme. Ešte zostane pri tela aj novej. No. Ona vyšla s plánom 800 miliard eur na zbrojňa je. Požičaných. Za prvé tie peniaze nie sú. Štáty ich nemajú. Čiže ona, ktorá je úver pre Európsku úniu, týmu zaťaží úverom, dlžobou a nemá garantované splátky. Ale chce z týchto peniazí pomáhať štátom a dotovať štáty vo vychladení. Peňazí, no. na výrobu zbraní a munície. Prosím, je zákaz na niečo iné. Čiže zaťaží celú Európsku uniu 800 miliardami na tento účel a vlastne vytvára v NATO druhý systém NATO. A, s cieľom zachrániť mier. to je hrubá karta toho všetkého. Hovorí o bezpečnom systéme, na ktorý sa má toto vyložiť. A teraz, keď hovorí o bezpečnostnom systéme, tak povedzme si takto. Aký bude vzťah týchto peňazí k Veľkej Británii? Mm. Veľká Británia nie je členom Európskej únie, ale úvery z týchto peňazí budú zvýhodnené. Čiže štáty, ktoré sú v Európskej únii, sa majú skladať na pôžičky pre Veľkú Britániu? No vyzerá to tak, že je to už dohodnuté. Ale to je potom zase podvod. Ďalej nie je vyriešená otázka vzťahu týchto peňazí, pretože sa hovorí, že by mali slúžiť aj na obsluhu Ukrajiny, vzťahu týchto peňazí k vojne na Ukrajine. Ukrajina nie je členom Európskej únie. Prečo z peňazí Európskej únie, to znamená z peňazí všetkých, aj tých štátov, ktorí podporovať nechcú, sa má táto platba uskutočniť. Vychádzam aj zo včerajšieho vyhlásenia Macrona, že Francúzsko nemôže viac podporovať e, Ukrajinu, lebo nemôže tak robiť na úkor vlastnej bezpečnosti. No. Čiže nemôže zvyšovať podporu. Tak kto to vlastne všetko bude platiť. Aký je to krycí program prekoľko špekulatívnych zámerov vo vnútri Európskej únie, ako je vyjasnený a ako budeme všetci s tým zaťažený. Ešte Nemecko. Do tohoto programu vstupuje nový kancelár Nemeckej spolkovej republiky. ktorý si nechal už odsúhlasiť 500 miliard eur na zbranie a Muníciu. A samozrejme, aby takéto zbrojenie malo zmysel, tak musí existovať aj nepriateľ. Takže ho treba vytvoriť, keď nie je. A toho nepriateľa tvoria. Tým nepriateľom má byť Ruská federácia. Majú vyhlásiť, že A to je najväčšie sa ohrozenie. Na vojnu s Ruskom, ktorá nehrozí. Ale treba byť pripravený. Ale treba byť pripravený napriek tomu, že Spojené štáty pokrývajú európsku bezpečnosť takou obrovskou silou, že doteraz to riešiť nemuseli, teraz impu... niektoré veci musíte riešiť. Tak riešia takto. A to je to, čo ste hovorili na začiatku, že treba strašiť a keď strašíte, potom sa dá manipulovať. A keď budú ľudia vystrašení, tak už potom budú hovoriť, robte všetko, čo môžete. Len, je, len nech rusia Rusi nechodia. Budeme platiť len ich rôzni dohovor. Lebo tie Rusi nechcú ísť. <laughs> Ale prečo to nevidia tí ľudia? Oni totiž ani nemôžu ísť. Nie, že nechcú. Nemôžu. Nebo. Takže je to šlidko, trošku iné. A vytvára to takú inú atmosféru aj v tej geopolitickej hre západu, že sa vlastne aj ten západný blok, ako si dostáva do viacerých vnútorných protirečení. Prvé, štátom, ktorý dominuje v západnej Európe, sú spojené štáty americké. Spojené štáty americké kritizujú Európu za jej vnútorné pomery. Hovoria, v čom sa má zmeniť, ale Európa nereaguje na túto kritiku. Nepočujú. Kým dovtedy počúvali každého prezidenta tak, že ešte len kýchol, už kričali na zdravie, tak teraz nepočúvajú. Druhé, aby mohli sa uskutočniť niektoré globálne zmeny, Američania potrebujú na Ukrajine kľúd, preto presadzujú myšlienku mieru. Ale ak tú myšlienku mieru presadia s tým, že by mala väčšia zodpovednosť nastúpiť v Európe, tak by to znamenalo, že by oni museli viacej garantovať peňazí a všetkého, čo treba na otázky mierového života na Ukrajine tak sa samozrejme snažia nejako tých Američanov udržať aj v Európe, aj na Ukrajine a robiť kroky proti. Takže odíde Zelensky z Ameriky, ak zbytý pes, príde do Európy a tu už všetci boskávajú za to, že sa nedohodol. Kričia to miery pri ano. tom všetkom. A kričia teraz napríklad... Mali byť rokovania Istambule. v Turecku v Istambule. A zase bez toho, aby sa Európania medzi sebou dohodli všetci, tak sa dohodli traja. Mníchovská skupina. V časti bol pritom aj polský premiér. To A dali, le, dali Putinovi ultimátum. Buď tam pôjdeš, alebo dostaneš sankcie. Presne. A teraz aj poslali 17... Nie, že by sa rozprávali, že chceme omiery rozprávať a chceme robiť nejaké kroky predtým tým a vypočuť názor a hľadať konštrukciu. To, čo robí Trump. Príkážeme, to, pánia, ti. príkážeme. ti. A buď budeš počúvať, alebo budeš trestaný. No len Trump hneď naskočil tiež. To je jediný spôsob, ako dosiahnuť, aby Putin nikde nešiel. A nešiel. A nešiel. Išiel. Podarilo sa... Išla je jeho delegácia, ale on sám tam nešiel, nemal v tejto veci a v tomto štádiu rokovaní tam čo robiť. Ale to je ešte aj vo vnútri, že aj Európske štáty tvoria jeden celok, ale táto skupina sa vyčleňuje ako by na nejaké riadiace centrum Európy garancie bezpečnosti, prečo Británia, tomu nerozumiem však, v Európskej unii nechce byť. Ale militantní vždy boli dosť. Prečo rastie agresivita u Nemcov príchodom nového kancelára? Nový kancelár hovorí, my pošleme na Ukrajinu naše rakety s doletom 500 km na územie Ruskej federácie. Tiež mene mieru určite. Pričom už tie vzťahy sú dneska tak napäté, že tam lietajú francúzske a anglické. A Rusi už dneska, podľa medzinárodného práva, majú právo na odvetu. Áno. Oni aj pohrozili, že k tej odvete môže prísť. Ešte Nemusí byť urobia. A myslím, že aj nebudú hovoriť, že urobia, ale neurobia. tak. Ak by to išlo od Niemcov, tak. všeobecná psychóza v Rusku, vo vzťahu k Nemecku, pretože už raz dobíjali Berlin, umožnili zjednotenie Nemecka za veľmi výhodných podmienok. Mm. Tak teraz ešte zase majú čeliť tretíkrát Nemecku? To no je tá absurdita. Ozaj rysuje. A táto trojka nevolá ostatných do, na diskusie. Hovoria oni, že to má taký, taký názov podľa mesta, kde sa zídu. Ale prečo nevolajú tých ostatných? Hovorím, že za usilujú o prevzatie vedúcej úlohy v Európe. Ale také Vytvoriť blok. Mm -hmm. Vytvoriť blok, pretože museli všetci ostatní počúvať. Mm -hmm. Preto aj rokujú s tým, že niektorých nemajú za nič, to sú tie menšie štáty. Sú štáty, ktoré sú agresívnejšie ako oni. Litva, Lotyšsko, Estónsko štáty, ale... Ale nenávisť majú väčšiu ako všetci ostatní voči Rusom. Ja si nemyslím, že je tam nenávisť. Ja si myslím, že je tam strach. Mm -hmm. Pretože keď prebiehala revolúcia, oni sa veľmi zle zachovali k Rusom. Áno. Veľmi zle. A je strach z odplaty. A treba aj priznať, že oni podporovali Hitlera vo vojne, že je tam veľa následníkov a že mnohí sa vracajú k tomu odkazu ktorý vtedy bol a mnohé veci, tak či chcete, či nechcete, vytvárajú analógiu. To už tu bolo, len to bolo trošku inak. Oni v tom Sovjetskom zväze viacej trpeli tým, že sú v Samozrejme, vznikajú tu aj konflikty iné, že toto zoskupenie plus Fínsko, Švedsko, Norsko hovoria, že my musíme z Baltického mora urobiť svoje more. Mm -hmm. A hľadať cesty, ako tam obmeziť pohybrusov. Ale to by obmedzili celý obchod a export. Že by obmedzili s tým, že by to mohli vyvážať. Ale ak to urobia, tak tí si musia tú cestu prebojovať. A už budú ju v okolí Leningradu novú armádu. Dobre, ale A tam nekde... doteraz nebola. Teraz tak, už bude. Takže vôbec, že vymenili neutralitu za to bojové zoskupenie, to tiež sa mi zdá čudné a niečo tam v pozadí bude asi iné ako strach z Ruska. Alebo fakt ten strach z Ruska je Tak samozrejme, veľký... že to bolo v tom období, keď bola hysteria okolo Ukrajiny, pri no? nedostatočnom zhodnotení príčin vojny na Ukrajine, doteraz sa tam objektívne nehodnotie nieč. Rúzia je to skončilo. Ale príčina nikoho nezaujíma. To, že ukrajinská vláda zabíjala vlastných občanov ruskej národnosti 8 rokov. Mlčie. To je pravda. Zovrete postoj Zelenského. Dneska sa tvári ako svätý za dedinou. A považuje sa za vedúcu osobnosť západného sveta. Aspoň takto písali noviny, keď bol v Čekách. Slobodného sveta. ja som videl jeho nástup do funkcie, keď na štadióne plnom ľudí klakol pred zástavu boskal tú zastavu, prisahal vernosť Ukrajine a mieru na Ukrajine. Že tam prinesie mier, nie vojnu. A potom prišiel Johnson. Bolo prvé stretnutie, ktoré mali on a Putin. Bol kontrolovaný ministrom vnútra, ten patrojk tej meteoritické skupine. Či ich nezradí, lebo spočiatku mu neverili, že predsa len v Moskve zarábal, v Moskve vystupoval. Jasne. Mal tam aj ten svoj zvláštny záber, keď sú s kamarátom od spodu holí za klavírom a pipíkmi hrajú na klavír. Je to síce výkon, ale nemusel to, to je robiť. Je to komický výkon, ale tie ďalšie výkony už má tragické, nie komické. S rôznymi dôsledkami. A tedy na tom stretnutí mu Putin prečítal všetky body Mínskej dohody a žiadal odpoveď, čo z toho chce puniť. Odpoveď nedostalo vôbec. Zelenský potom vystúpil pred ľudí a povedal, ja som sa chcel s ním ľudsky porozprávať a on mi čítal záväzky z Mínskej dohody. Dohod, že s tím sa nedá rokovať. Mm -hmm. Boli potom ešte nejaké rokovania delegácií, snahy nejako sa dohodnúť. dohodne nedošlo. Pričom počiatočná téza Zelenského bola, zoberte si nás aj za dlhý. Mm -hmm. Že ich vyplatíte a yes. budeme yes. Ale to bolo len krátkodobieho obdobie. Potom prišli rokovania zase v Istanbule Johnson, ktorý mu donesol odkaz, že celá Európa. ťa a Amerika ťa podporia a vojnou musíš vyhrať. On to prijal a v tomto duchu kráča a sám seba povýšil na vedecú osobnosť záspadného sveta. Ano. Čo nebol ani je. Je sluha. Tak, je sluha a kat na... ukrajinského národa. No len dokedy mu to dovolia. Lebo momentálne to vyzeralo nástupom Trumpa, však ako mnohí z nás boli aj takí troška sa tešiaci na to, že príde Trump. A práve preto to sme sa tešili, že je jasné, že Amerika má šancu a mala šancu, aby to nejakým spôsobom uzavrela tak, že tam bude aspoň dočasný mier, aj keď netrvali. A toto sa nesplnilo. A vlastne ľudia sú sklamaní z Trumpa aj z tohoto, ale môže Trump v podstate tejto situácii, keď sa do toho dala Mnichovská trojka a keď sa do toho aj takí malinky dávajú ako Estonsko, Litva a podobne, keď Polsko sa snaží, podľa mňa, a ešte by sme mali rozobrať Polsko, lebo tam budú voľby, jednoducho, Polsko sa snaží byť tiež tu, na, ako v tej našej východnej Európe, takým ako si vymysleným veliteľom, budúcim najmocnejším. Tak Polsko sa snaží byť zbrojenejskou veľmocou. chce mať 300 tisíc vojakov, no. dobre vyzbrojených. A momentálne začali výstavbu železnej opony na hraniciach s Bieloruskom a chcú to ťahať až potom na Litvu, Lotušku a Estonsku. Čase, keď lietajú drony a všetko možné? Kovová, 5 metrov vysoká. No, hej, ale... Smerom dovnútra má pásmo 200 metrov diferencovaných pôsobov ochrany. Keď bolo železná opona v socialistickom bloku, tak to boli tri pásma ostatného drátu a medzi tým vysypané pieskom aby sa zistili stopy plus hraničná stráž, plus potom armádne jednotky, ktoré mali na starosti. Pričom u hraničnej stráži sa predpokladalo, že v prípade vojny budú mať životnosť, jej vojaci, dve až tri minúty. Mm. Že to proste bolo služba bezpečnosti a nie vojenská. Takže to je, tam je a táto výstava tohoto systému beží. Ale to je symbolické, poliaci, veď to nemôže ochraniť nič a nikoho. Poliaci sa vrátili k myšlienke, ktorá tam bola kedysi. Štát v troch morí. Mm -hmm. A chcú sa tým troch moriam dostať teraz menia taktiku, že cez Ukrajinu to asi nepôjde, tak by tam malo... Ideme inú cestov, na... Trojmory je pre nás cieľ. Áno, to je priorita. No, to je fajn. Majú záujem vybudovať sa ako vojenská veľmoc, ale by byť druhý najsilnejší po Nemecku v Európe vôbec. Dávajú veľké peniaze do a budovania základní. Teraz Američania jednu základňu odsunuli viacej na západ od ruskej hranice, ale iné zmeny tam neboli. Takže Poliaci túto ambiciu takúto majú. Nemá ju právo a spravodlivosť. Tí majú trošku iné názory na to. A Poliaci zabudajú, že oni boli predsa najlepší kamaráti Adolfa Hitlera. Veru. Na to aj my zabudáme. Boli prvý štát, ktorý uzatvoril zmluvu s Adolfom Hitlerom o priateľstve a spojenectve. Dokonca, keď zomrl ich predstaviteľ, tak Heidrich, nie Himmler bol na pohrebe a Hitler slúžil, teda bol účastný omšes smutočnej v Berlíne, čo toľko smutili za ním. Potom naraz prichádza k obratu, keď chce jeden prístav a cestu na východ Zriekajú sa to priateľstvo a začína sa orientovať na Francúzsku a Nemecku. Čiže priateľ Hitler ich sklamal. Orientovali sa na Francúzova a Nemeckova. Obivomek uzatvorili zmluvy o vzájomnej pomoci aj spoločnej obrane. Poliaci sa ocitli vo vojne. Samozrejme aj Francúzi, aj Angličania vojnovi hlasili. Ale nezačali. Áno. A to sa nevyučuje v škole nechali ich vykrvácať. Ale títo istí Angličania a Francúzi garantovali aj v nichové Česká A A ponúkali Hitlera v pohybe na východ. Takže tie historické skúsenosti sú také rôzne. A teraz môžem povedať, že už sme v inej situácii, sme iný blok. ta história je trošku tak. Musí zazvoniť. Naznačiť. Ako výstražný zvonec, že dobre, tak je tu niečo nové, ale je aj táto skúsenosť. <kým> že ako to bude vyzerať. Takže to je druhá fáza táhaka, ktorá existuje. Pokiaľ ide o chápanie Trumpa, no. Európania nepochopili tá snahe byť ešte tým najdôležitejším pre Američanov. Nepochopili tú zmenu, ktorú Trump priniesol že pre neho podstata je jeho východná Ázia. Pre neho najväčší problém a partner najzložitejší je Čína. Nie títo traja. Aj nepriete partner. vy sa začnite starať o seba viacej. Ja mám starosti aj inde. A má tam starosti dosť veľké. Veď je tam veľa vecí aj vojenských otvorených. No. Je tam predsa oto, ostrov, ktorý považuje Čína za svoj. Američania hovorí, ak naň vojenský zautočíte, sme vo vojne. Je tam Japonsko, ktoré za 80 rokov po vojne nemá mierovú zmluvu s Ruskom. Oni majú len prímerie. Mm -hmm. Čiže obchodujú, ale vojenské napätie medzi nimi... Je neustále. Zostalo aj keď neustrejlajú po sebe. Potom sú tam Filipíny, ktoré prechádzajú na stranu a podporu Spojených štátov proti Číne. Tiež sa s tým musia nejako vyrovnať. Ďalej sa tie globálne pohyby aj inde po svete, veď kým bola kedy Francúzie a Anglišie mali veľké kolónie, dneska ich nemajú. Musia niečo hľadať iné, ale oni sa nemôžu správať dneska ako koloniálni páni voči veľmociam. Ale snažia sa majú to ako si v sebe zažité. Majú to v sebe zažité a nevedia to ešte v sebe prekonať. Na no to sú také rozbušky. Ale aj cenu za to zaplatia, ak budú takto robiť. No a preto teraz aj to postavenie Spojených štátov je nie tým, že prišiel Trump a chce iné riešenie na Ukrajine. On chce iné riešenie pre Spojené štáty vo svete. Uh -huh. Skôr by bolo za to, aby miesto toho trojspolku v Európe. Zavládol vo svete troji až tvor spolok. To znamená Spojené štáty, Čína, Rusko, prípadne India. A vytvorili iný obraz, než je ten, s ktorým Európa žije 80 rokov po vojne a prestáva byť funkčný. Stráca kontrolu nad svetom. Počet obyvateľov by hovoril, že to je správne riešenie, keď príde niečo nové s týmito všetkými. A on hľadá toto, o čom sa rozpráva v Európe 90. roku tedy stačali diskusie, ale východisky sa nenašla, že teda dobre výsledky z svetovej vojny už boli nejako namodelované, podľa nich ešte ideme, ale to je zemý vlastne jediné, čo dneska funguje. No, funguje ako funguje. Tak ako funguje. No. Čo sa ich nepáči, tak bude vetovať strana, na ktorej sa to nepáči. Pre... Čiže vlastne nefunguje. Tak, a Amerika tam dáva najviac peniazy. Ale spolupráce takže kontrolné, spolupráce v obmedzovaní zbraní alebo negatívnych vecí, také niečo dneska vo svete neexistuje. A to je, je dôležité, aby to vzniklo? Medzi Američanmi a Rusmi, ktoré ešte platí, ale nie je kontrolovateľná. Takže... No ale ako by to mohlo vzniknúť? To musí, globálne zmeny musia prísť. To, to vie každý, každý to cíti. No musí proste. byť zmenený aj obchod, pravidlá obchodu, ktoré sú, tak žiadajú, aby boli iné platobné vzťahy, aby boli iné. Musí prísť väčšia súťaživosť a sloboda na trhu. Musí prísť polohe väčšiemu usporiadať sveta a organizácii toho sveta, ktorý nemôže byť postavený len takto, ako je teraz, lebo nie je to dostatočne funkčné. Veď, zoberte napríklad, Britej sa jedujú na Ameriku, ale sami nič nepovedia. No. Ale ich trápi, že Kanáda predsa patrí do vrytskej koruny. Američania však k nám. to Siahajú na ich korunu. Čo my si tu neuvedomujeme, že aké to je pre nich ako vlastne nepriateľné absolútne. Ale súčasne sú slabší ako tie Američania aj môžu sa postaviť proti. No, tak dohromady tak hľadajú nejaké... Jasne, aby sme stretli s niekým, kto ktorých život, aby to takto bolo. No dobré, ale ako ísť to je minulost, ale ako ísť k tej budúcnosti, aby naozaj teda tieto štvor nejaké zmenilo no, ten štádiu, princíp sveta? tento pokus o nové usporiadanie začína. Ja nehovorím, že bude dokončený za tieto 4 roky, alebo že sa môže zrútiť. To je všetko možné. Mm -hmm. Ale začína s niečím Trump vychádza dostáva čiastočnú podporu v Moskve mm -hmm. a zatiaľ je nejaký kompromis v obchodných vzťahoch s Čínou. Ale ten blok, ktorý by mal byť na juhovýchodnej Ázii vytvorený proti Čínsky, ten sa aktivuje. <coughs> Práve v čele so Spojenými štátmi. Preto aj pre Ameriku dneska Európa nie je na prvom mieste. Ale vzhľadne sa snažia aj zničiť. Tým pádom, že pochopili, že už nie je pre nás dôležitá, tak tým pádom asi všetky tie spôsoby, ktoré doniesla von der Leyen do komisie a do Európskej únie, Green Deal a podobné veci, sú tu ako keby pripravené na rozpad Európy. Na to, aby ju rozložili s nejakými vznešenými heslami, že jo, príroda, ochrana, všetko možné. Ale necítite za tým to, že rozložíme vás? Ale ja si nemyslím, že ona si myslí, že je rozklad. Ja si myslím, že si ona myslí to, čo si myslí, že je dobré. Oh. Ale to, čo si ona myslí, nie je dobré. No veď to, takže je až tak hlúpa, či je len taký nástroj niečoho, čo je... Čiže ona tadysto slúži v tej skupine, ktorá je tam militaristická. Samozrejme, na to, aby sa aktivovali celé odvetvia priemyslové, celé odvetvia hospodárskych činností, pokus o vytvorenie mocenského centra Európa. To by malo vlastne nové centrum, by malo nastúpiť na svete a malo by sa nejako začať prejavovať. A zatiaľ na to nikto nemá s nich. No? To ešte len chcú všetko nejako vybudovať a postaviť sa k tomu. No a pritom Nové Európa je vnútorne diferencovaná. Iný názor majú Španieli, Portugalsi, Taliani, Gréci, Bulhári. Teraz je voľba v Rumunsku. Zase vyhráva taký kto nechcú, aby vyhral. Áno, národ ho nechce, tak ale som zvedavý, vyhrá. ako bude ščítanie hlasov. Uh -huh. Nie, či vyhrá. To si myslím, že... A korešpondenčné lístky, ešte čítané. koľko ich bude. To bude zaujímavé. Či vyjde, či nevyjde. Takže signály odteľa prichádzajú. Aj také, že asi vyhrá, ale asi nebude víťaz. Výborné, áno. To je teraz taká novinka. Ako vy to poznáte. Vyhrám voľby, ale výťazom nie som, lebo všetko zlé a malé sa proti mne spojí. No toto je to hrozné, že my hovoríme že o diktátoroch, že akože sa stretol Fico v tej Moskve s diktátormi, ale tí majú aspoň nejaký cieľ. Fico tam už bol. Urobil to rozhodnutie, ktoré bolo jeho rozhodnutie, Nesie za to aj zodpovednosť. Ale aké to bude mať výsledky, to ukáže čas. Dneska je prečasné to hodnotiť pozitívne alebo negatívne. Dnes to berme bol tam. Ano, a uvidíme. Rozprával sa a uvidíme, či, čo vlastne vyriešil a vybavil. Čo priniesol. Alebo čo nám prinesie ten budúci čas, pretože niektoré väzby a kontakty sa zakladajú veľa rokov. Nemyslím si, že Európe, alebo teda nám hrozí, že budeme pripojení k Rusku. To je trošku smiešná pozícia. Museli by sme ho to požiadať. Keď som bol v Moskve a mal rokovanie o záväzkoch voči Československu, tak tam mi predseda ruskej vlády hovorí, že keď vy Slováci máte rady Rusov, prečo ste nie? ďalšieho Sovjetského zväzu. Oh. Ja hovorím, pán premiér, tu nejde, my by sme vás je <laughs> Dobre. No ale na každý, každý pád, to, že bol v tej Moskve, mne sa zdá ako smiešné, keď tie mladé milčké moderátorky sa pýtajú, a čo z toho má jednotlivý Slovák? Čo z toho máme, že on tam bol? Dá sa pri rokovaniach normálnych, diplomatických hovoriť o tom, že teraz som prišiel a toto som i hneď teraz v tejto chvíli pre vás vybojoval? Veď to je smiešne. Význam je v tom, že bol kontakt, ktorý ostatní nemajú. Presne. Ale aká je hodnota toho kontaktu, odpovie to čas? No veď to, toto je najkrajšie na tom, že... Uh, že sú v, tej, v tých médiách aktivisti. A môj názor na to, že naozaj za týmito atentátmi, a teraz mu vyčítajú, že povedal, že už aj ďalší rade, ak si to môže dovoliť niečo také povedať, tak shodnoďte z vášho pohľadu, keď ste dostávali tie správy, ktoré teda ostatní nedostávali, mali ste úplne iné informácie, tak asi môžete povedať niečo na základe toho. My si všetci myslíme, že všetko vieme tak taký človek, čo by všetko vedel, neexistuje. Môžu byť len špecialisti v niektorých veciach veci. a v niektorých drobných úsekoch. A na to, aby sa ľudstvo pohlo dobre dopredu, treba veľa krokov. Ale zásadný obrad v hospodárstve a myslení vo svete, či chcete, či nechcete, podľa amerických univerzít, urobili Slováci tým, že vynašli koleso. Pekne sme sa vrátili do minulosti Nie, ale to je základ, lebo zberte všetko, dneska všetko beží na kolesách. Je to jasné. Ale... Vietadlá sa rozbiehajú, vlaky sa rozbiehajú, autá sa rozbiehajú. Strojárske súčiastky, hodíky vám bežia na kolesa. Ale... A všetko a to koleso bolo treba niekde vymyslieť a bolo vymyslené na území Slovenska. No... Ešte uvidíme, že na čom sa bude neskôr všetko pohybovať, či na etery, na vzduchu, na vode, ak toto potvrdí. Či čiže to, slovať... dokázali naše predkovia, pred pár rokmi bola kedy, tak čo si my menej veríme, my nič nevymyslíme. Ano, my si ale menej musíme menej si vytvoriť priestor pre tých, čo rozmýšľajú. A, a tých práve... Možno myslia za život dve, tri vety, ale tie vety budú zásadné. No to, to, ja si myslím, že na toto sa čaká, ale to sa čaká asi v každom štáte ale ja sa vrátim tu na Slovensko, že či môže v tom atmosfére tej nenávisti, toho strachu, toho takého bezú... Akože nič nemá význam, taká atmosféra, že nech robím, čo robím, aj tak to nemá význam. Môže v tomto vznikať niečo nové? Ja sa opýtam ľudí takto. Ak vyvoláte konflikt, ten konflikt musí byť vyriešený. Ako sa bude riešiť vnútornou silu alebo vonkajšou silou. Aha. No a ako? My predsa máme spoločenské záväzky, máme zmluvy, ktoré umožňujú niektorým štátom aj armádam prísť a obsadiť ju v země a urobiť tu poriadok. Čo chcete? Až takto ďaleko by sme mohli ísť. Podľa medzinárodného práva. Ak začneme práva? s rozvratom, konfliktom, tak, tak toto skončí. Tu nikto... Nechce mať konflikt z vonkajších vzťahov. Tá mm -hmm. vedie je vnútorná. Jasne. To je nenažratosť, neukojiteľná túžba po bomste, psychické poruchy mnohých ľudí, ktorí sa považujú za vedúce osobnosti politického života na Slovensku. To sú typy, ktoré sú nevhodné pre akékoľvek vodcovstvo. Možno ovce. <laughs> Dobre. Ale aj tie vedia vycítiť, či je Bača v poriadku alebo nie. Či je silný alebo nie je silný. No dobre, a čo to volanie opozície neustále už na námeste chcem presť k tomu, že keby boli predčasné voľby, lebo neustále kričia, nevyriešia nič. Predčasné to ste voľby nevyriešia nič, pretože do tých predčasných volieb pôjdu všetky tieto strany. Tak ako existujú, taký istý bordel, ako tvoria teraz, by robili možno v opačnom garde po voľbách nemajú pozitívne programy, nemajú riešenia, Ani osobnosti. nevyprodukovali osobnosti, o ktoré by sa mohli opreť ľudia na Slovensku. Ja som už pre nich starý, Fico je nevhodný a tretieho nemajú. Ty, tak to... rozmýšľajú, čo je rozmýšľajú, čo chcú robiť. Takže to je otázka, že ako vlastne si tá spoločnosť predstavuje tú svoju budúcnosť. Predčasné bolby nevriešia žiaden z týchto problémov, založia nové. Uh -huh. Takže momentálne sme v takom nejakom... Nemôže byť blokové delenie politických strán. Nemôže byť blokové delenie obyvateľov. Ale ako, ako deliť tie politické Ale veďte, mali, zoberte, prechod od komunistov, čo komunisty pre Boha ovládali Všetko. polovicu populácie. Bolo treba vyriešiť ten Všetko. prechod tej polovice populácie k tej ostatnej, tak, aby neboli zrážky. A neboli. Čomu to ale prežite stratégi alebo šťastiu, ten ale ten prechod už bol raz urobený. Že táto spoločnosť už raz hľadala novú jednotu. Ale musela mať osobnosť. Vy ste boli osobnosť, ale kto to môže? Nájsť? No, ale jednotu môže nájsť len osobnosť. Lebo no. keď je tam jeden štekajúci hav a druhý štekajúci hav, z toho nevznikne nič. No, ale to je práve úloha tých strán, a úloha tej spoločnosti hľadať a podporovať tie osobnosti. A keď ich má, tak si ich brániť a likvidovať. No, na celom svete história hovorí, že likvidovať likvidácia osobnosti. Likvidácia čohokoľvek, čo čoho hlava trčí. A priemer a podpriemer. No A to hovorí história. Že nie premiér, my... ale podpremiér. Podpremiér pod ešte podpriemer. No ale z toho podpriemeru sa bude musieť niečo vybrať, aby to tu mohlo ďalej fungovať. A Fico hovorí o tom, že by sa malo čo, ale... sprísniť. Koľko na to už doplácame, že hľadáme? No to je zlé, no a že by sa malo sprísniť, že by naozaj mali ste len tí, čo si vedia zaplatiť tú stranu. Akože nemalo by byť 150 stran inými slovami na Slovensku a to, čo hovoríte, že proste musíte vytvoriť, už musí byť určené, že toto je strana. Američania majú dve strany a žijú vyše 200 si. rokov v usporiadanom štáte, ktorom prebieha aj politický boj. Takže to nie je žiadna Intenzívny politický boj, ale riešia ho... Volbami, riešia ho som tam nejakým škandálom. Niekoho odstrelia, niekoho ale majú svoje noviny, majú svoje rádia, majú svoje televízie. Ale ľudia strany, vedia, nie sú pomýlení, vedia, že budem čítať len teba, lebo ma zaujíma, že teba nebudem, ale za to sa nevraždia. To ale vraj sa jedný. aj doma hádajú, máte synov. Majú tri strany. Tá má poisťovňu svoju, tá má poisťovňu svoju, tá má svoju inštitúciu, Tuto je spoločný fond. Na médiá, pre všetky tri strany, ktorí ide zo štátnych peňazí. Takže čiže tie strany urobili nejaký kompromis, ako môžu spolu v tej spoločnosti koexistovať a výsledok závisí od volieb. A, od a nie volieb je tam toľko nenávisti. Tá pozícia. Preto tam ani nie je taká veľká nenávisť, aj keď povedzme teraz toho pravicového šéfa nezvolili za prezidenta. Mal a tiež takým podporu, spôsobom voľa, ako v Rumúnsku. No, musia sa tač... nejako dohodnúť. No, ale sa už nedohodnú ani oni. A to tá spoločnosť prichádza niečím všade. Pozrite, demokracia to krásné krásne slovo, ale napríklad v Nemecku je aliancia pre, pre Nemecko. Najsilnejšia politická strana podľa prieskumu verejnosti dneska druhá najsilnejšia v parlamente. A spravodajská služba ho navrhne zrušiť ako No o tom, sme nehovorili. Ani nie súd, ani nie štátne no. orgány. Ale spravodajská služba, navrhenie, zrušte to. No ale... To je demokratické. Ale ako sa ubránime tomu, aby sa to nestalo aj u nás? Čiže tá štátna inštitúcia, spravodajská služba je využitá orgánmi moci na vyrobenie argumentu na likvidáciu politického polenta. To je ešte demokracia. No ale tá nebola ani za vašich čas, ani u nás, pretože aj spravodajská služba u nás bola vtedy rozdelená na dve časti. Jedni by vás boli chránili a druhí by vás boli rovno odstrelili. Však, neviem, povedzme si, že aj atentáty na vás spáchali, nechcem to tu teraz rozoberať, ale ako tí, čo mali nejaké informácie, vedia, že je to tak. Čiže čo... Ako tomu zabrániť nejaký. Lebo ukazuje sa, že prokuratúra teda, má možnosť pre všetkých možných takýchto veciach, čo sa dejú, prejavy nenávisti, ja neviem čo, má možnosť zasiahnuť a nezasahuje. Ja by som to obrátil takto. Všetci budeme riešiť globálne problémy, ktorým všetci rozumejú. Ale všetci rozumejú tomu, čo je dobré vám, čo je dobré vašej rodine. Čo je dobré vašej obci alebo mestu? Riešte to a vyberajte si nositeľov toho dobrého. Ale ak budete vyberať menšie zlo, tak volíte vždy zlo. No to robíme už roky. Len menšie, ale je to zlo. Tak hľadajte pozitívne riešenie. Ale my sme už tak negatívni, že my už nevieme povedať, že toto je pozitívne. Ale alebo povieme, to... že toto je pozitívny človek a zrazu zistíme, že mláti manželku, vymýšľam si. To, čo hovorím, povedať niekto musí. Ja si nemyslím, že ma budú počúvať všetci a že budú na to reagovať a že vyvolám revolúciu. Ale u ľudí dobrej vôle počujú slovo, ktoré im umožní začať rozmýšľať trošku inak. Ako to zlepší? Aj keď nie všetkým, ale niekoľkým. A ono to raz bude košať a raz ešte viacej. No toto boli pekné slova. Dúfam, že sa naplnia, že máme ešte otvorenú myseľ na to. Ale vrátim sa zase k národu. Teraz je každý odborníkom na to, že ako sa to teda stalo ten atentát, čo mal robiť, ktorý policaj, čo neurobil, ako to bolo... A všetci mudrujeme, ale pozrime sa na to z nejakého vášho pohľadu, ktorý už má svoje skúsenosti a mal aj svoje informácie. Pokiaľ ide o pochopenie vlastnej existencie, to je naša tragédia. Zaprvé my ešte nemáme odhalené ani korene svojich začiatkov existujú nejaké práce. Teraz som čítal jednu úvahu o Slováko, ktorú napísal český autor pred veľmi, veľmi veľa rokmi. Ale tam nejaké práce, ktoré by sa zaoberali a vedecky odôvodnili existenciu, históriu, také nie sú. Máme natvorenú inštitúciu, katedru Histórie Slovenskej republiky na Univerzite Komenského a túto katedru Rušia. Čiže chcú obnoviť katedru Československá, čiže my ešte nemáme vlastnú históriu obnaženú a už... a už sa zriekame toho, aby sme sa o nej niečo dozvedeli. Sami seba. Je to normálne? Sú tí ľudia, ktorí takto rozhodujú. Kde patria... Čo sú to za ľudia? Sú to progresívni, Takže to liberálni. je otázka, že tam už bolo to vybudované na úrovni, že mohli tam práce robiť aj docenty, aj profesory, že to by sa šírilo A to bolo medzinárodné spojené. Bolo by vyšli ďalší odborníci a naraz neúcta k histórii v tom, že Slovensko nechce poznať svoju minulosť. Ale poznanie minulosti je základ seba sebadôvery a hrdosti každého národa. A preto ju asi chyb, nemajú spoznať. Omylov, stretnutí. Veď toho sa tu plemňalo za tie roky strašne veľa. Tu bola nejaká história. Prečo tu sa povedzme hovorí o doklade, ktorý prišiel od Sv. oca z Rýma. Pozdrav kráľovi slovanskému. A nehovorí nič o Veľkej Morave. Veľká Morava sa objavila O 100 rokov neskôršie, ak už nič nebolo, práce jedného rímskeho autora. Názov bola to, nebolo to? Ako to vlastne bolo? No a profesor Homza sa to snažil dokazovať, Snažil... Tak, a snažil dokázať, že proste Svetopluk bol kráľ a že ho tak osla... oslovujú a uznávajú historii. Ale to, čo hovorím o tom kráľovi, nie je od tohoto pána profesora. Je to od iného autora. Je to z druhého listu, ktorý sveti vedete sposielal na Slovensku, kde hovorí tým, že ho oslovujú ako kráľa. A druhé hovorí, že oceňuje, že hľadáme východisko prepojení na Rím a nie na iné štáty. To znamená, že ako tak Tu, tu, tu sa vlastne čo dialo v tom čase. No a my sa potrebujeme k týmto veciam dopracovať, lebo no to štúdium Slovenska sa nedá vysvetliť len na Slovensku. Treba siahať do mnohých zahraničných prameňov. No a presne toto robil profesor Homza, začal ho sa ho chcú zbaviť. A to je to, čo tam na univerzite preto určené, robiť nechcú tak potom tí, čo to vedia, tam sú na správnom mieste. No nie sa, ale ako ich dostanete preč, a to je presne to, čo ja vyčítam e, treba s e, názvem ich Ficovcom, že nesledovali tieto veci. Je minister, je Národná rada, ktorá no. robí dozor nad tým taký slabý, že nevedia urobiť nápravu. Nie, nezaujímá ho to nikoho, to pretože ich... za tým nie sú peniaze. Hlúposť zaslúži ich podporu? No, nezaslúži, samozrejme tak potom čo čomu slúžia? Lúposti alebo dobrú? Lenže teraz všetky menšiny majú o mnoho väčšie práva ako ostatní. A keď si povie 10 študentov, že chce ďalej sa učiť z hľadiska histórie Čes českého pohľadu na našu históriu, tak jednoducho vedenie ustúpi, pretože teda máme demokraciu, tak oni si neželajú, väčšinou sú to z tých mimovládok, oni si neželajú, aby sa teda vracalo k slovenským dejinám, keď tu máme zdravý český pohľad na slovenské dejiny. Viem o tomto liste, ktorý hovoríte, že sa uhrádzoval dekan fakulty tým, že takýto názor tam je, ale nikto ten list neskúmal, nikto nevie, kto sú jeho autory No. A kto toho vlastne napísal a poslal. Pretože také listy môžem poslať aj sám sebe. Určite. Takže to je vec, ktorá neprešla nejakým preskúmaním a odôvodnením. A aj študent, ktorý študuje, môže túžiť po širších podatkoch na tom a k dispozícii celú univerzitu knižnicu. Uh -huh. Ale nemôže brániť ostatným, aby sa dozvedali aby sa robil výskum jeho vlastných dejin Hľadanie koreňov toho národa a tým pochopenie je o existencie v strede Európy. No ale tým nás chcú ponížiť a tým chcú, aby sme zasa nedvihli hlavu, keď máme možnosť odvínuť. Vy ste toho zažili dosť v týchto, v týchto oblastiach, že vždy sa potlača tá slovenská história, kde je povedané, že naozaj sme mali kráľov, že sme mali územie už dávno, že sme si vedeli vládnuť a vybojovať si svoje veci. Ale Prečo? To mi povedzte, prečo nikdy žiadnemu poslancovi nenapadlo, ja som sa snažila v rámci tohoto, aby si osvojil niektorý poslanec, aby dal do parlamentu. Je to asi hodné parlamentu, že nesmieme zrušiť katedru slovenskej histórie. To je podobné ako zaštúra, Štúra. sa bojevalo hm. za katedru ja, no, no. Slovensku, aby tam bola. Tak teraz je na Slovensku 200 rokov neskôr taký istý zápas pre Boha, že aby sme my bojovali sami za svoje právo poznať svoju isté. minulosť a učiť sa z tej svojej minulosti. čak to je vrchol hrubosti a hlúposti. Ďalej teraz, keď hovoríme o tom, že čo v tej minulosti bolo alebo nebolo, ja neviem. Z toho, niektorí hovoria, že sme autentický nádor pôvodný, že sme sa trošku inak volali, ale že to sa menilo tým časom. Niektorí hovoria, že národy, ktoré tu žili s nami, sa odsťahovali, že napríklad niektorí ktorí sú v Írsku a vytvoril sa z toho Írský štát, lebo odišli odtiaľ to. Niektorí hovoria, aké to bolo kontakty s Rimanmi, v čase, keď ešte iné nebolo, ako to prebiehalo. Ale rozhodne koľko, to treba skúmať. Koľko iných vojen, kultúr, ktoré teda to prešli, Všetko to malo nejakú históriu. Každá tá skala, každý ten strom v lese, aj keď je teraz vyrastený, tak bol niekde na nejakom mieste a z niečoho vychádza. To poznanie ľudí, jazyk ľudí, kultúra ľudí, oblečenie ľudí, to všetko má svoj vzťah používanie náradia, spôsob života. To všetko malo svoje výsledky a dôsledky. To zasahuje do dnešku. A prečo to nesmieme poznať? Prečo? Takže to je otázka ktorá potom aj cez toto radio je povedaná, ale je povedaná prverejnosť. To sa netreba pýtať tých pánov. Len tých pánov sa pýtať, čo tam ešte robia. Áno, bohužiaľ ne. neodidú. Alebo zmenia názory, alebo zmenia funkcie. No ale všetko to vychádza zo školstva. Školstvo naozaj, v takom, ako momentálne sa robia tie novoty v školstve, všelijaké nežné revolúcie a iné vtipné názvy, tak ako sme zvyknutí, cez Ameriku, že všetko má Little Boy a podobné názvy a atomová bomba, tak nič neprinášajú. A momentálne sa pán minister Drucker teda rozprával na tlačovke, že deti povinne od troch rokov do škôlok a od budúceho alebo ďalšieho roka od dvoch rokov, čo teda naozaj je odňatie detí Preformujú ich absolútne. A je to každý to vie a každý to nahlas hovorí, že je to kvôli tomu, aby sme tie rómske deti dostali od tých rodín, ale to sa dá aj inak urobiť, ako otrhnúť deti, maličké deti od rodiny. Ale tak ja vám poviem asi takto, že pán minister má geniálny nápad, ale nevie, kde tie triedy zohnať. Tak to je šťastie, Až že A je do tých tri. Aj to je šťastie, že ich nevie zohnať. Lebo na to nemá. Ďalej, pokiaľ ide o to, že hovoriť, deťa sa despie odložiť, otiahnuť od rodiny. To je právo rodičov. Ale tu sa vôbec v tomto štáte nerozpráva o práve dieťaťa, ktoré môže byť postavené proti rodičovi. No dobré, ale rodič diecko... nevie zabezpečiť, riadnú výchovu a výživu, takže v záujme tohoto je možné rodičovi odňať dieťa do kvalifikovanej starostlivosti. Práve z toho, že sa na svet pozerá, povedzme, aj v kultúre Spojených štátov z pozície dieťaťa, tak napríklad fyzický trest sa nesmie ukladať. Uh -huh. Dieťa smiete holé ukazovať Dánom. na pláži. To je už ľudský tvor, ktorý má svoju ochranu a nevie sa brániť, ale vy to nemôžete zneužívať. Čiže ale pritom sú majstri pornofilmov. Toto všetko existuje a to je aj v tomto slovenskom národe ešte zaužívané ten patriarchár je u nás je stále silný. Ale treba povedať, že deťa má svoje práva. A o tých právach dieťaťa sa veľmi málo rozpráva. Ja som to raz urobil taký príhovor o tom s tým, že mali by sa vytvoriť internáty pre tieto deti, kde by žili, starali sa o nich rodičia, aby ich mohli v internátoch navštevovať. Ale boli by izolované a žili by v podmienkach kvalitatívneho rastu a vyšli by z toho kvalifikovaní Čo vám povedali pracovníci. na tento nápad? Politicky to neprešlo. Tak ale oni keď to skúšali Američania na Indiánoch a tiež to sa nevyšlo. sa povedalo platiť toto, že rodič má právo a dieťa jede so svojím právom. Dieťa má to právo hľadať, keď je vlastne bezmocné. No ale ako sa dvojročné dieťa rozhodne, že chce ísť na internet. No? To musí sa rozhodnúť štát a zasa budú kriky o cenzúre. O tom, že sa ničí Slovensk... všetko slovenské, o tom nie je cenzúra. Ja neviem, zavedeným angličtiny v školách sa predsa zaviedlo už to odľúčťovanie od slovenského. Nehovoríš po slovensky. Všetci rodičia sa teraz zachvália, že moje decko chodí do anglickej škôlky a už rozpráva lepšie anglicky ako ja a to má 4 roky. Ja vám poviem príklad vlastnej rodiny, ako to vyzerá v praxi. Vnuk hneval svoju mamu v Spojených štátov amerických. A už keď už veľmi hneval a deprestával, tak sa ho pýtala, ty chceš dostať? A on šel k telefónu a vytal, číslo ochrany detí. Ne. Lebo v škole povedali, že na týchto číslo voláte Keď, čak, keď čak. rodič chce urobiť poriadok, ty hneď voláš. Voláš. No, tak toto je iná absurdita. Že to je iné uvažovanie. o si, že zadok by sa dotkol mojej ruky. toho dieťaťa. Tak samozrejme, že ho nedostal, ale potom si to vyjasňovali, že čo to malo znamená, že naradičov bonzuje. Takže to... A toto chcú dostať aj k nám. No. A to... Ja to nechcem, aby to u nás bolo také, že sa bude naradičov bonzovať, ale aby tá ochrana detí bola podstatne intenzívnejšia. Nielen len tých odborov pri okresoch, ale aby sa stala normou vžitov medzi ľudí a aj úcta k dieťaťu ako k človeku. K hodnote, tak o tomto aj ombudsman pre deti rozpráva, že naozaj. Je to tu zlé, ale nie je to zlé celkovej spoločnosti. Myslenie z patriarchátu a myslenie nech autorita rodičov zostane, ale nech je uznaná aj právo dieťaťa. No ale že liberáli o toto bojujú, aby si volal a bonzoval na rodičov, lebo tí majú... Liberáli. Liberáli majú trošku iné zásady. Takže to, ja by som ako si nerad do tohoto menia... Progresívny to liberalizmus. Áno, progresívny liberalizmus. Toto majú celé pomílené o tých vzťahoch, povedzme, v tej mennej bunke. A to je rodina. Takže to ešte musí prežiť vývojem ale treba sa s tým možno zaoberať. No ale momentálne to rozkladá spoločnosť. Proste tie deti práve cez toto v škole je ten liberalizmus, teda liberalizmus. Včera som počúvala rozhovor s Filipom Sulíkom, otcom teda, Sulíka politika, a teda syna Sulíka politika, kde hovoril, že on má teda iné názory, ale že jeho otec chcel byť liberál pretože to znamenalo, že jednoducho slobodne môžeš sa pohybovať v ekonomickom prostredí, že to bol jeho cieľ. A to, čo sa z toho teraz stalo, že naozaj tie deti majú v škole väčšie práva ako učiteľ, keď je tam liberálna riaditeľka, sledujem to na konkrétnych školách, tak jednoducho tie deti naozaj, okrem toho, že nemá dať facku tomu učiteľovi, môže všetko. Tak to je zase úplne bezbrehá druhá strana. Tak to tiež nemôže, lebo to je tiež extrémizmus. Tá úloha autority v tej škole musí zostávať a tá autorita alebo úcta k niekomu sa musí viesť celým životom. Práve. Tak toto bolo a tak toto má byť aj ďalej. Samozrejme, že tie metódy, ako sa povedzme za môjho detstva, bolo bežné, že prehli cez lavicu a lieskovicov vytrieskali. Dali kľúčať na stupeň pre tabúlu, alebo vystrieť ruky a držať knihy. Áno. Na tých vystrieť rukách, až si padal dole. Alebo kľúčať v kúče. Nevladal, kľúčať na, na tribúne, na tom pódiu. Tam sa ako si kľúčalo Bolo to hrozné. bežné. Alebo ťahať za uši, alebo ťahať za vlasy okolo uši. Áno. Vyštípať hore, takže tie vlasy zostali v ruke. No A prežili to bežné, sme to, ale nebolo ešte, to dobré. keď sa rodičom požalovali. Tak sme tak dostali, dostali aj doma. Tu určite si niečo robil. Učiteľ má pravdu o bol. Bolo to vyriešené. Toto by sme nechceli, ale zase... zase ale zase tento... máme aj druhý prípad. Mojho starého oca, otec. Jeho syn sa nechcel učiť maďarčinu. Tak učiteľ Tak ho učiteľ vyrúbal. A on prišiel do školy a vraví, čo máš s mojim synom? Že nechce sa učiť maďarsky. A že za to si ho vybil. Že hej, ja ho chovám, ja ho šatím. Ty ho byť nebudeš ale aby si si to zapamätal. Tak mu naložil toľko, už potom nikdy netrval na to, aby sa učil maďarsky. To je pekné. Moja babka mala rozťatú peru, čo ju byčom zbili, lebo sa nechcela učiť maďarsky. Dobre, máme deň rodiny, takže skúsme zakončiť reláciu nejakými vašim posolstvom k rodine, ktorá sa momentálne rozpadá, ktorá sa cez tento progresívny liberalizmus úplne stráca svoj význam, ale my sme Slováci. Pre nás má naozaj naďalej význam, ale nechceme ho šíriť cez KDH, lebo to je tiež ďalší extrémizmus. Čo taká normálna rodina, ktorá nie je za nikoho, ale chce tu prežiť? Samozrejme, že vždy každá generácia, ktorá ide kráčať dopredu, nešli zo sebou svoje problémy, ale nesmie a zabudnúť ani na to, odkiaľ išla. a nesmie zabudnúť ani na to, že kto sa zaslúžil od ten ich vývoj a zachovací Úctu, ak čo boli predtým, je také jedno veslo, ktoré tieto vzťahy dosť vulgarizuje, ale definuje. Rodičia, vy ste ma dali do materskej školky. Ja vás za to dám do starobinca. Ale tak to je nemáme dosť starobincov, ale zase, keď tí rodičia musia zarábať na hypotéku, Samozrejme, tak čo majú tí robiť? Rodičia, keď musia ísť do tých ústavov, tak čakajú na ten kontakt, že bude niečo. Nečakajú materiálne výhody. Normálny kontakt. Normálne, že tata, tá rodina existuje, aké má informácie. A podobne, že treba chápať tie generácie všetky, ktoré sú. Ja už mám štyri generácie v rodine. A Snažím sa rozumieť z každým z nich. A myslím, že to funguje. Ale treba to stavať dlhý čas. Dlhý čas. A, A čo je tam najdôležitejšie? je čas je potrebný, aby sa potom tie vzťahy vytvorili také, že proste nemusím ja vyhľadávať, oni vyhľadávajú. Aby v tom kontakte boli, aby sa rozprávali aby aj niečo chceli pochopiť a opýtať sa na ten život a to, ako bolo. A treba sa vracať a vysvetľovať, pretože oni konfrontujú to, čo počujú doma s tým, čo konfrontujú, s tým, čo počujú v škole. A chcú si to vyjasniť. Alebo čo je okolo. Ale často momentálne mladí ľudia... Máme nejaký názor, povedme, rozoberáme a vnúk hovorí, no dedo, ja si myslím to isté, čo ty hovorím, to je dobré. Hovorí, dobré. Som jediný v triede. No, no presne toto som chcela povedať. Že mnohí ľudia to majú doma presne takto, že buď sú ich deti už z tej školy tak zbláznení, že jednoducho, no, neviem, v triede mojho vnúka, už som to hovorila v niektorej relácii, je ich tam 33 a môj vnúk si myslí to isté, čo ja. A 32 by chcelo voliť Matoviča, aj tí, čo už mohli voliť v týchto voľbách, tak už volili Matoviča, lebo on jediný hovorí pravdu, tak povedzte mi, ako takým ľuďom vysvetliť, že to je nezmysel. Čo máte čo vysvetľovať? Matovič no, ale... už mal byť braný na zodpovednosť za škody spôsobené štátu a zdraviu ľudí. To bol vulgarizmus a zneužitie právomoci verejného činiteľa, za ktoré mal byť braný na zodpovednosť. A toto čo robia dva roky? Zdýchajú okolo deho, nadávajú, ale nerobia. Ale je to prokurátor že stále brzdí. A čo brzdí prokurátor? No aj teraz sa to stalo, že ten človek, čo sa tam vyhrážal posledný chvíľec, dorazil. A čo brzdí prokurátor? Prokurátor povedal, môže povedať, že je to priestupok. Že je to nariadenie hromadného očkovania a teda tej hromadnej kontroly. Že to bolo v súlade s čím? To bola jediná akcia v celom svete, čo nikto si to druhý nedovolil urobiť. Lebo to bolo hromadná nákaza tých ľudí, no, ale... ktorí sa prenášali. Čo bol ten obchod a ten šeft stranávskou skupinou, ktorú začínali brať? A čo bolo potom ďalej? Ako boli tie opatrenia v nemocniciach a inde? Kde tu boli počítaní, koľko ľudí zomrlo na COVID? Ale koľko ľudí zomrlo doma, pred neposkytujte pomoci? Asi. To o tom sa nepočíta. Koľko tisíc ľudí to bolo? Keď zoberete, že Dánsko malo 8 tisíc a my 20 tisíc, tak komu pripíšeme tých 12 tisíc? Za čo to bolo? To bol ten istý bacil tam ako tu. Určite. Kde bola chyba? U lekárov? U liekov? Alebo Nie. v organizácii tej zdravotnej pomoci? A ako to bolo s tým, že vyhnali vojakov a policajtov kontrolovať tie hromadné očkovania? Koľký z nich ochoreli? Nikdy nikto nepovedal, ako doplatili na to. Nákaza sa šírila ďalej cez tieto mechanizmy, čiže to bolo hromadné šírenie nákazy. Ale mne tu odpovedajú politici z koalície, že oni podávajú trestné oznámenia a vždy sa to končí tým, že to je priestupok. To nepríjmame vôbec ako trestné oznámenie. Nech tie oznámenia ukážu. Dobre. Ja neverím, že ich podávajú. Dobre, skúsime znova. Môžete mať moc v rukách. Máte ministerstvo vnútra. Mať, a ešte oznámia, ja, že vyše, zakladajú skupinu na vyšetrovanie na ministerstve vnútr. No, Tak to je čo? Takže už chceme vysvetliť. Už predsa sa vedomosti mali byť také, že logicky sa v tom smere pokračuje a ide sa ďalej. Už malo byť zahájené stíhanie a už mali byť zahajení svetkovi a výpovede odborníci a... Za tri mesiace je... No aj to, čo sladbe. Nadia rozpráva s demokratov, veď to je šialené. vieme, čo tu všetko porobil. A on teraz rozpráva, že teraz príde hlboká orba a že to tak dobre zaorú všetko, že už sa taky ako Fico a celá tá jeho banda už nevzniknú. Nadie je jedna z tých psychopatických osobností, kto ho potrebuje a ide za ním, Tak dovidenia. Je to vaša cesta. Nadia hovorí strach Strach, že bude braný na na za to, čo porobil na ministerstve obrany, pretože tam sa už voči nemu koná. A je to dosť vysoká miera pravdepodobnosti, že prejde tým konaním. A on burcuje ľudí, on hovorí ľudia po teba brániť. On hovorí, ľudia poďte útočiť na nich, podme ich zlikvidovať, poďme ich preč. No ale to robí seba záchovu. Strach. To nerobí právo a to nerobí spoločenský prospech. Takže dúfajme, že po dnešnom dni mrzí ma, že teda nahrávame vo štvrtok a nie v piatok, že po dnešnom dni po tej bezpečnostnej rade a potom zasadnutí v handlovej, že sa niečo zmení a že možno dajú... Nezmení. Možno, že dajú naozaj na papieri, že pozrite sa, to sme podali tieto a tieto trestné oznamenia a tento a tento menovite prokurátor sa k tomu takto postavil. Ja by som to očakávala. Pačte, ale malo byť v Bratislave jedno zhromaždenie na podporu vlády. E, mali tam prísť ľudia. Proti príde 20 tisíc a na takéto pro príde 200. No viete to vysvetliť, lebo ja sa nad tým zamýšľam a nič mi neprišlo. To znamená, že ľudia voliť zvolia, ale verejne sa angažovať. Za nechcú. Boja sa. No proste nechcú. No ale ja si myslím, že je horšie to nie, že nechcú, ale že sa naozaj moja. Anonimne majú svoj názor, ale verejne ten názor neprejavia, alebo necítia buď potrebu, alebo odvahu, alebo nie sú dobrí organizátori, ktorí by sa týmto veciam vedeli venovať. A to je tiež dôležité mať dobrých organizátorov na tieto veci. Toto všetko postrádajú. Zase sa vrátim do Trajanska k demokracie. Viete, bol tam veľký škandál, ktorý mal predseda vlády s tou nejakou mladou Afričankou. Mm. Všetci predsedovia vlády, ja neviem. Ja som nemal žiadnu Afričanku, tak mi to nehovorte. Afričanku nie. Takže keď sa o tomto hovorí, tak tedy jeho žena usporiadal veľké protestné zhromaždenie jeho manželka. Zhromaždenie žien proti tomuto. Čo? Áno. A na druhom mieste sa zhromaždili talianskí muži. V prospech podpory. Veď je to chlap. A povedali, my, taliani, aj v takomto veku, a ešte dokážeme, to je naša hrdosť. A bolo ešte ďalšieho ženy zhromaždené okolo manželky Berlusconiho nadávali na ňoho a žiadali. Koho bolo odkotu, viac, poviedla. nevieme. Neviem, ktorý je viacej. Podľa ale mám to... v, v demokracii, keď manžel a manželka za podpory más každý prekláčali ale svoje. Ale to je také krásne taliansko, lebo ja mám zúpar známych taliansko. Oni hovoria, že keď tvoju manželku, teda nechcem hovoriť vašu, ale že proste manželka ide do nejakého mimoriadne dobreho postavenia, že bude riaditeľka generálneho riaditeľa s vysokým platom. Takže ten manžel automaticky ráta s tým, že keď pán generálny riaditeľ bude mať chudiu, capnúť pozadku alebo viac, takže je to normálne. Tiežde môže, ale druhá vec je, Prečo v tých demokratických štátoch, keď je pokoj, mm -hmm. dokážu dve strany na dvoch námestiach vedľa seba to je Každá robiť svoj mýting. Áno, ale tak by to malo byť, nie? Rozumiete? Áno, a to je demokracia. Doma si ešte pokričia o otvorenie. Ja som za to, ten vyjadrí podporu. Ja som za toto. Rečníci odreční svoje povedia, tí príjmu, nepríjmu. Ale každý má svoje a každý tomu svojmu ide vytvoriť podporu. A nejde mu vylamovať krky tomu druhému. No ale, nech si na námestí urobi. No, je to je jeho vec. Ale teraz ste to povedali, že prečo tak málo príde tých, ktorí sú za, lebo sa dospieť. boja. Ja si myslím, pretože tak sme prenasledovaní. A môžem to povedať aj na svojom príklade a svojich kolegov. Tak neuveriteľne sme prenasledovaní od tých, ktorí sa tvári ako majitelia pravdy, že jednoducho prídeš tam a rozbijú ti hlavu. Viem, s čím sa stretávam na ulici. To, to bolo tak, že v období, keď som spomínal, že nemali sme médium a musel som chodiť medzi ľudí, tak sme mali veľké zhromáždenie. Väčšinou na štadionoch, aby sme sa zmestili také iné priestory, neboli. Tak my potom dali prezivku, že som ako Pinočeš, že trápim ľudí na štadionoch. <laughs> tak to, to už je iný horor. Ale no. to bolo iné. To bolo s tým, že Proste potrebovali si vyrobiť humor z toho. Ja som tiež nebol proti. Nech si vyprávajú, ale tí ľudia tam prišli dobrovoľne. Počúvali a zvážili, čo urobia. A nemali toľko strachu, ale... Ale nebali sa ísť. Nebali sa ísť, mali odvahu. Takže... Išli a počúvali. Urobili tak, alebo onak neviem. Ale išli a počúvali, presne. A to bolo normálne, že teda aj tí, aj tí vedeli sa počúvať a vedeli sa rozprávať. My sa dneska nevieme ani počúvať, ani rozprávať. A dávať to, čo robia médiá, úmyselne. vyberať dvojice, koho proti sebe. A vedie, že sa budú štvať. A ešte ten reaktor. A ešte, a ešte, Presne ho do toho hádže, iskričky. A ešte až vždy tú opozíciu podporí, aby proti tej vládnej koalícii, tak to je Trošku. On nedovolí nikdy vládnej koalícii povedať. Pri prvom slove povie. Trošku Necháte ma dohovoriť. To je to ako vy, rozprávať <laughs> Máme to návaz, Máme to domyslené. Dobre, ale momentálne si myslím, že dnes tento pamätný deň toho, čo sa stalo že nebolo, by sme podraž, mohli, Že by sme mohli vyzvať, to je vec pohľadu, že by sme mohli vyzvať k menej nenávisti, že naučme sa tolerovať. Výzvy, výzvy, k čomu to je? K tolerancii. Keď to poviete vy, ste tak silná osobnosť, že sa ľudia zamyslia. Podrite sa. Trump kričí do celého sveta mier. Je svetý otec pápež, kričí do celého sveta mier. Áno, rozhodol sa. A mlesa to jedna radosť. <gül> Takže? Všade, na každom. Ale na počiatku bolo slovo, tak prečo tie slova neplatia? Akurát, že aj a také autority, ak sa vyslovia, tak potrebuje to ešte trošku viacej a dlhodobéjšieho pôsobenia a učenie sa tolerancii človeka a človeka. Vola, kedy bola tá tolerancia... Iná, tá dediska bola taká, že príde manžel domov a vraví, že počúvaj. Jeden tam krčme na teba povedal, že si aj inteligentná, aj šarmantná. No a ty čo? Nevidel som, či ťa chváli, či ťa hany, pre istotu som ho dal A sme na slovenskej realite. Tak vyzývame na Natálianciu. Veľmi pekne ďakujem za návštevú štúdiu. Veľmi sa teším na ďalšie stretnutia. A keď je deň rodiny, tak pozdravujem vašu rodinu. Mérte to tak, že to je dobré slovo ľuďom, čo sa rozprávať a počúvať chcú. Nikoho nepoučujem, nikomu nič nevnúcujem. Čo a... treba robiť? Kto si z, z toho, je čo vezme? Len ako treba ešte všeličo čím nedisponujeme. Tak, pozdravím všetky rodiny a, a neberme aj takéto dni, keďže všetko má nejaký deň, tak už je to sprofanované, ale deň rodiny by sme si mohli uctiť aspoň tým, že si doma dáme navzájom dobrú večeru. Majte sa dobre.